Har gått en tid sedan vi dog och försvann. Och det blev tyst runt omkring. Det var nödvändigt försök förstå om du kan. Plattformen gav ingenting. Men nu är inget här förr. Men helt nu show för det att höra Det kommer bli grymt Christian och Peter och Tove och Jonas är här Nu ska vi visa Du får se vad det är. Fetare, grymmare, hetare styr är på premiären får du vet att prova du att gå in när det punkt nu Ibland behövs att man stänger änders. För att kunna öppna en ny Du kommer känna igen Röster, saker från förr Och samma utmordningstyr Varje vecka kommer vi att ha En nördig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 på premiären får du vet att prova du att gå in när dit på men när dit på nu när dit på men när dit på Du lyssnar på eh, podcasten Nördigt Episod 1 Och idag är det den 3 november 2012 Och vi spelar in live på GameX 2012 Inför en jävla massa människor det är för väldigt mycket människor om ni vill, människor Om ni vill twittra under tiden så är det absolut tillåtet. Hashtaggen Nördigt tycker jag passar jäkligt bra Uh, Christian Hedlund heter jag. Uh, jag har med mig några som jag tror ni känner igen. Jag tycker att vi tar en, en liten runda med applåder för dem igen. Mannen som är så vit så han saknar skugga. Solen lyser igenom. Han är förmodligen släkt med en manet. Jonas Berglund! <applåder> Nästa person är också ganska vit och den smartaste av oss. Hon älskar Doctor Who och är den som cyberligger mest av oss också. Det är sant. Tobi Bengtsson! Och så har vi mannen som om vi var ett pojkband, då skulle han vara den snygga. Den mest musikaliska nörden. Det kan inte vara ett rockband istället? Nej, pojkband är så mycket. Ja, okay ja. Han är den snygga, han är den mest musikaliska av oss. Det är Peter Kjellin! Innan jag går in på detaljerna, jag måste ju fråga dig. Ja, Christian Hedlund för fan, en applåd också. Tack så mycket. Röst akrobat och indier. Ja, ja. indier. Just det, det står på mitt visitkort. <laughs> uh, innan jag går in på, på med just fokusera på showen och sådär, jag måste ju fråga gänget hur det känns. För första gången tillsammans framför mikrofoner. För första gången på exakt 130 dagar eller fyra månader och åtta dagar, men det är ingen som räknar. Det Är ju så länge alltså? Ja. Det har gått fort ändå har det ja. inte det. 26 juni var sista avsnittet. Ja. Vi har ju fikat den jäkla massa. Det har vi gjort, ja sjukt mycket. Vi har ju kört eh, våran podcast fast det har inte spelats in och det är ingen som har hört. Sätt, vi har ju suttit på något fik på Söder och, och, och babblat Mittin ändå. Mitt i i såhär hipster, uh, hipsterland hipsterlandet på Söder oh, runt Bondegatan. Tog sånt, vi gick med tre lirare i släptåg och så vad det ja. är vi? Tog vi först, så nu går vi och oss Nä, här. Nej men jag, hitt jag hittar i de här krokarna, det behöver inte känna er De spår ja. i kaffe här inne, här är ja. bra. Fan, det är chai latte för någonting. <laughs> ja. Hur känns det, Jonas? Ja men det känns jättebra, vad ska jag säga? Det, det är väl det, här är jätte det ska bli jättekul, vilka alla reser det kommer bli. Ja. Mm. Eh, hoppas jag <laughs> det, känns, det känns grymt Det känns otroligt roligt att vara tillbaka på GameX Alltså första avsnittet på GameX Med så här mycket folk Det är ju helt fantastiskt faktiskt Var det någon, an, någon här som var här sist Förra året när vi det var här, Och, oh. En applåd för dem som ja, var här i Väster ja. Som orkar komma tillbaka här, Fyra timmars målståndkast så långt blir det inte den här gången, eller? Nej, det blir betydligt kortare. Kan du garantera ungefär. det? Jag garanterar okay, ingenting. Då. Det var så skönt på Facebooken när vi skrev det. Vi spelar in max två timmar. Det var någon som direkt sa... Ja, ah, det är fyra timmar i eran värld. Så <laughs> jag ska försöka hålla det kortare än så. Showen ser ut eh, så här idag. Det kommer att bli ganska spelfokuserat av någon konstig anledning. Eh, men vi börjar med att berätta vad Project Nathaniel- eller då podcasten Nördigt är för någonting. Eh, och det finns möjlighet efter att vi har... Eh, berättat om lanseringen. Finns det möjlighet för publiken att ställa frågor omedelbart om det finns några stora frågetecken? Och sådär. Därefter kommer vi gå igenom vad vi tycker om årets GameX med intryck från golvet jämföra med tidigare år och sådär. Och jag vet att Berglof och jag ska bland annat prata om vad vi har spelat bakom lyckta dörrar såsom SimCity nya och Army of Two The Devil's Cartel och lite indie från Tove. Alltså lite <laughs> betoning på lite Men ah. vi ska i alla fall gå igenom det eh, Och därefter finns det igen så. Jag viftar så mycket med händerna Tänk nu in. på att den är jättedyr den här mycken. Ja jag vet, uh -huh. dyrare än mig Uh, det är en jag förlåt <laughs> uh, och uh, så, det är så det ser ut och då efter att vi har gått igenom vad vi har upplevt på GameX och sådär så finns det möjlighet igen att om man kommer på någon fler frågor att uh, ställa dem och då kommer jag skicka ut våran systemadministratör på riktigt nu mera. admin Henrik Henrik Sjöholm så jag tycker han kan få nåna plånböter i hörnet han <laughs> ser ut som uh, Gordon Freeman ja. Gordon Freeman är det där borta ja uh, Gordon Freeman han kommer, vi kommer, jag har inte informerat dig om det, men du kommer få gå med mikrofonen. Nu vet du. Nu vet du vad du ska få göra. Nu vet du det. Vad är, vad är nördigt då? Det är, nördigt är en utveckling av den podcast som de flesta känner oss ifrån. Utav Radio Gamer. Vårt mål med podcasten Nördigt och konceptet är det att lyfta det, ta fram det, få det att växa och ta det till en ny nivå. Lite åt det hållet. Vi kommer fortfarande ha huvudfokusen. På spelen. Så det behöver vi liksom ingen vara orolig över. Spelen kommer att ha störst del. Den kommer att ha den bredaste bevakningen när det gäller genres och plattformar och sådär. Men sen kommer vi också under titeln. Om ni har varit inne, det är säkert någon som har eh, surfat in med trots en dåliga här inne på nu Så står vår under titel under nördigt.nu så står det spel, comics, Woo! film och tv-serier. <laughs> tv eh, vi kommer också då fokusera på serietidningar eller comics. Woo! Och det finns, det finns en expert som sitter och skäller till vänster om mig, Peter Kjellin. Vi kommer gå in och prata om det, vad som händer i den världen, Vi rekommenderar olika saker. För de som lyssnar på podcasten och hör det surrande ljudet så är det Peter Spiderman som klittrar, klättrar upp för mixstativet. Samma Spiderman som fick vara en liten biroll i den första trailern, Jag trailern så. för trailern. Det, den Jonas inte hade och byxor Ja, en typ sedan. en sekund. Är det Är det verkligen det som är Det det var Det är det, det som jag minns. Ja, det var, <laughs> det var så vitt så det bländades. Eh, sen så kommer det, förutom serier idag, så kommer vi också fokusera på film och tv-serier. Och eh, det är ju så här, vi kommer nog vara mer, mer Star Wars, Nolan, Game of Thrones än Pretty Woman, Colin Nutley och Glee. Det är väl ganska klart och tydligt vid det här laget. Känns det okej? Okay? Ja. Det här är saker vi har pratat om tidigare också. Det är mer så här, nu, nu är vi lite tydliga med att det kommer att spåra ut. Ja, det är väl snarare vi legitimerar det här våra precis, flummighet. Våra urspårningar. Ja. Så att det, det är väl egentligen det som vår förra podcast var. Men vi, vi fortsätter med det och vårt mål är att göra det ännu bättre än vad vi gjorde tidigare. Vi har också som mål att bjuda in skådespelare, underhållare, regissörer och spelutvecklare och prata om deras nördpassion. Att liksom gräva ner i deras intresse och, och få höra, och lära känna dem på ett nytt plan och, och visa att det finns nördar över allt gömda. Um, och vi kommer naturligtvis som vanligt spåra ur och prata om vissjuvatten och vinerbröd och allt möjligt. Oh, vissjuvatten. Finns det någon kapsylöppnar? Um, Den ligger här. Den ligger här. Så ofta. Och med oss eh, som en, en, kille, en kille som hjälpte oss under tiden på som Radio Gamer, han är känd som Admin Henrik, jag har redan presenterat honom lite kort, men Henrik Sjöholm kommer att eh, administrera våran eh, hemsida och ha koll på att eh, podcasten och RSS-flödet och allting sånt där fungerar, så att det är hela, hela gänget och eh, den här showen produceras i samarbete med Jon F. Svartling och Ivan Nikchevich som jag tror, Jon tror jag kan sitta och vinka lite så silvaktigt, där uppe ja. uppe i hörnet där, ja, <laughs> och så Ivan som sitter här uh, uh, och från Svartling Produktion som kommer hjälpa oss att utvecklas mer och ge oss en bra ljudbild, finns inga genvägar till det perfekta ljudet uh, med mera och mer info om den här formen och, och detaljer och sånt där finns i pressmeddelandet som har gått upp för en minut sen som egentligen gick ut för en timme sen på min hemsida av någon konstig anledning men det finns på nördigt punkt nu och det funkar både med ö och o det är så det ser ut och vi ska snart prata om, om GameX eh, och golvet där vad vi tycker om det eh, SimCity New Super Mario brothers U årets kortaste titel och eh, lite spel sådär men eh, någon som vill tillägga någonting om jag spelar Rocksmith <laughs> ja men eller jag spelat jag har hållit in bas Ja, det var, det var, det var roligt. Men något som vill tillägga Någonting om vad vi vill göra med podcasten Nej alltså det kommer ju Att, att hända massor med grejer under resans gång tror jag. Och där får du ju alltså, ni hjälpa till också Och höra av er och berätta Vad, Mani vill vad fan vill ni ja, liksom, precis. Tycker jag Och så kör vi Sjuka introlåtar Outrolåtar ja. <laughs> Under tiden låtar Och annat liksom Programsegment Video... Ja, vi, vårt mål är att jobba ännu mer än vad vi har gjort tidigare också- mot just er som lyssnar med Facebook och Twitter och allt möjligt via hemsidan. Liksom höra vad, vad är ni på jakt efter, vad är ni vill höra om och sådär. Vi har försökt göra det jättemycket tidigare- men vi, nu finns möjligheten att göra det ännu, ännu mer. Och det är väl det hållet vi vill gå. Nå med? Nej. Nej, nu kör vi. Publiken, har ni någon som har en fråga så där, direkt på... Jag vet inte om jag ska skicka iväg Henrik. Har du lust att komma ner och hämta mikrofonen så att vi kan få med eh, ljudet på inspelningen? det nu jag ska säga här, De vet såna här tidsdödar som vi hade för. Du lyssnar på det. Det blir inget sånt. Don't sånt slipper ni ju. Sånt slipper vi nu. Ja. Sånt slipper vi nu. Ja. Mm. Så. Ja, vi det var, har... Var någon... Det här det var, var det ja. här. I, I mitten kan du... Jag vet inte riktigt hur du ska ta dig dit. Börja med han i blonda killen där tror jag var först. Tjena. Ja, jag ska vi simma dit. Ja, simma, <laughs> simma in i bild. Är du öppnar den? Här. Tjena. Ja, vi hör dig i luran också ja, high-tech som fan. Hej, berätta vad du heter och var du kommer ifrån. Jag heter Johan och jag kommer ifrån Storretta utanför Uppsala. Och vad är din fråga? Jo. Jag undrar vilka dagar ni kommer spela in och när de kommer släppas. Mycket bra ah, fråga, sa ja, du inte det alltså? Det gjorde jag inte, det har jag, jag, fått har jag till slutet. Då tar vi det nu då. Ja. Ha. Uspen måste man hålla till ja, sist. Ja, precis. Nej, men ta det nu då. Eh, vi kommer att spela in podcasten på onsdag kvällar, Så de kommer att släppas onsdag kvällar, alternativt tidigt torsdag i, i värsta fall. Men det är vår vision, det är det där vi har bokat in våra inspelningstider. Tisdagarna är historia, mitten på veckan. Lilllördag. Lilllördag. Mm. Ja. Okay. Ja. Tack. Nästa fråga, vad hamnade den? Det var... Ja men stanna ja, där den den närmsta, Samson Samson från Svampresan <laughs> Jag undrar vad det blir för Dr. Who-ratio mellan allmännördet och Dr. Who mm. Tove Fem 50% Dr. Who Tror Ja. då är jag nöjd <laughs> Den här veckan bli... i Dr. Who <laughs> Alltså <laughs> Den här veckan har jag um, cosplayat tror Jag tror vi här nere ja, det det ja, var någon här nere, Ja ja så jag har redan pratat med någon blogg så där. är det någon som vill ställa frågor eller ha intervju efteråt så, där, så är det inga problem hugg tag i oss och så bara hojta Hur, hej vad heter du och var kommer du från? är Viggo och jag är från Stockholm det är vår första ringinna i gamla podcasten -historia som ja, det är ett stycke som sitter Killen som har fått mig att spela ett helt FPS hela vägen igenom. Ja, bara det. Halo hey 1. Um, hur lång kommer podcasten vara? Oj, uh, det, det, det, vi, den börjar när vi börjar och sen är det väl slut när det är slut. Ja. Det är det, alltså, det, det, det högst. Det är typ som förut, alltså ja, uppåt fyra timmar. När Berglund säger puss hej, då är det, ja, då så det, så det är slut. Vi, det beror helt på från vecka till vecka. Vi har, inget, uh, vi har inte satt några liksom, tidsramar. Uh, vi... vi vi hade väl någon sån konstig vision Om att vi skulle försöka effektivisera Men alltså, alltså Det beror ju på Det beror helt på vad som har hänt det, Vi får se hur det går idag Vi har ju lovat att det skulle ta ungefär två timmar ja, Så det. vi får se hur det går Där du, har ni väl nått Någon så här Mellan tummen och pekfingret ungefär hur det kommer att gå Resten av tiden Vi har väl diskuterat en vision Om vad, hur vi vill göra den Och strukturera upp den Så att det blir en liksom den blir vassare, den blir mer polerad. Men vi kommer fortsätta ha kvar det som är kärnan. Det är bara det att vi vill... Den här gången har vi möjlighet att lägga lite mer tid på det- och förbereda oss och, och ta det till den nivån som vi vill den här gången. Men du att vi inte förberedde oss förut alltså? Det är du du sitter här och säger? Nästa fråga. var <laughs> Det var någon... Erik. Var det där uppe först? Ja, där borta. Ja, eller där. Okay. Ja, vi tar här. ja, här. Hej, hey, ditt namn och, och var du kommer ifrån och din fråga. Linus, magasin. Uh, kommer ni man att kunna titta på inspelningen när ni spelar in live. Där har vi också pratat om mm. att man ska... Inte göra... till en början kan vi säga. Men det är definitivt någonting som vi vill göra i framtiden. Det som är bra är att vi har ju de här svartlingproduktion, produktionen som sitter på de här svindyra mickarna- och massa annan godis. Så sky's the limit lite grann. Tanken är väl att vi tillsammans med Svartling eh, under samarbetet, utforska vad vi kan göra vad, vilket håll vi kan gå och, och, och allting. Vi pratade ju redan tidigt om att livestreama det här för de som inte kunde komma till GameX men det blev helt enkelt en tidsfråga att det, det var svårt att genomföra eh, men det finns också liksom kvar på tapeten att livestreama varje podcast Via hemsidan varje gång vi spelar in för de som vill sitta och lyssna live. Och det vet vi. fanns en stor, trots det urusla pissiga ljudet vi hade i vår förra kommunikation när vi körde live, så satt folk och lyssnade. Så eh, det finns mycket. Vi kommer att växa, och vi kommer att växa. Det är väl lite det är som är skärmen också: att vi växer tillsammans med er. Det är inte liksom inte så här: så här är det nu kör vi utan vi utforskar och utvecklas ihop med vår ja, community. Vad ja, är det som mullrar? det är de spelar eller något. Vi har ju massa, massa idéer som vi tycker är eh, asbra och som vi, vill, som vi vill göra, men sen tror jag inte att någon av oss vill sitta och lova massa saker här, för då vet jag hur ni fungerar. Då kommer ni att bagga oss om det är sen tills det, liksom det sätter igång. Så att det kommer att hända massa saker, självklart, men eh, det får ta sin lilla tid. Nu, nu, eh, nu startar vi och bara göra en podcast från början. Eh, och eh, sen får vi se vad var det tar oss. Där är första gigget. Precis. Ja, precis. Frans Arena nästa gång <laughs> Ja, det är väl målsättningen. Det är väl, det är väl Dit ska vi. Ja. Dit ska vi. Och alla som hologram. Ja, det är kul. Uh, Henrik, jag tror att det var en fråga uppe i, i högra hörnet. Ja, men ta den här första. Du som har koll. Jag det, är det någon bara som en fråga? fråga uppe till Jag svar eller? på den. Det var så det kanske ja. var. Ja, det är så oftast. Mm. Är det en tunnelbana i din byxs eller är bara glas i det. Mullrar och Nej, men det är, de är väl precis ovanför här? Ja, jo, ja men det är, det är så. den som mått alltså. Det är den där bron som de bygger i Sundsvall. Ja. Ditt namn var du kommer ifrån och frågan <laughs> Som om jag inte visste det. Hej, jag heter Englin. Jag kommer från Bromma och från Sverok. Uh, och jag, jag tycker skit bra att ni är tillbaka Jag har längtat efter det som tusan Men det är en sak som är lite bekymrad Och ni har inte nämnt någonting om currylinjer överhuvudtaget Kommer på Cohen handla om currylinjer någonting Eller kommer det vara uh, Nu har inte du varit här och våldgästat den här podcasten i år Med att slänga kryddor i ansiktet på mig Under liveinspelning Så att, uh, vi får se ja, Vi vill som sagt inte uttala oss och lova för mycket För då blir det bara tjafs på Twitter uh, Currypriset har ökat upp också Ja, uh. Det måste man komma ihåg Så Vi att, uh, kanske våldar oss till det där brain curry uh, Den uh. billiga med hundhjärna i någon form av spår av... Kan ni nån att spår, spår av Vi ja. ja. säger så. Ja. <skratt> applådera Fler frågor? Fler frågor. Där uppe. Ja, Vilket tur för att det var så nära. Shadud. <skratt> Hej, vad heter du? Var kommer du ifrån Hej, jag heter Robin. Jag kommer från Märsta. Och min fråga lyder... Eh, jag har väl redan fått en förhandsmak på vad som kan hända. Men kan ni förklara lite mer detaljerat? Jag som första gångs lyssnare, vad kan jag förvänta mig från er? Oj, äh. Ja du så här, Försök beskriva vår gamla podcast i ett Min ord Min mamma hade så här sjukt höga förväntningar på mig Jag hamnade här så, äh. Du kommer kunna höra oss Babbla om en jäkla massa nördiga saker Vad har du för intressen? Och vad vi tycker liksom? om det Och vad som händer och, och lite, ja, Framförallt alltså ta upp vad som händer Aktualiteter Och reflektera över det Säkert bråka om det också Grundidén är väl att om du lyssnar på oss så kommer du få en sjukt bra riktlinje om hur du ska leva ditt liv. Om vi säger så. Det är väl ett bra... Vi är väldigt ödmjuka också. Absolut. Absolut. Absolut. Det, våran idé, grundidén från när vi startade vår förra podcast finns kvar. Och det är för att, att göra en, en podcast, en show, där passionen för det här nördiga lyser igenom, vi älskar spel vi älskar komiks, vi älskar film Okej, okay, det där var sista Getting old och Vi älskar tv-serier och vi tycker om att prata om det och diskutera och kring det och vad vi vill se i framtiden och så där. Ja, både i den här gruppen alltså det ska vara som att, att uh, lyssna, på en show med dina eller, lyssna på en show där du har ett gäng polare som sitter och pratar om det som är det allra bästa intresset på den här planeten och vi älskar det lika mycket som ni och vill bara göra något kul av det. Var och antingen så håller ni med oss eller så gör ni inte det. Då hör ni av er. Ja. Och protesterar högljutt. så snackar vi om det. Ja. Och så bevisar vi att vi har rätt. <laughs> var, det, var det... Är du nöjd så eller? Var det, var... Jag har tacka för mig. Det var... Ja, mm. ja du, du kommer få en sjuk resa ska du veta. Välkommen. Var det inte du som sa att vi inte skulle lova för mycket? <laughs> jo, men det, det kan jag ju lova. Det, det vet jag att jag kommer att hålla. Men det är lite så här, det kommer åt vilket håll det än går så kommer det bli sjukt. Ja, det kan ju både vara bra och dåligt. Ja precis. Var det någon mer fråga? Det har två, tre stycken. Ska vi börja där här. uppe Henrik när du är där uppe i, i rymden? Du tror att vi ska skicka norrlänningen som är van att gå vid den stora Stora, stora vidderna? Ja. Två, två timmars promenad i grannen. Tja! Tjena, vad heter du och var kommer du från? Jag heter Tommy och kommer från Skellefteå. Hej Skellefteå! Ja, då har du ännu längre än gående Henrik. Uh, nej, jag har inte åkt från Skellefteå. <laughs> eh, eh, jag undrar om ni kommer fortsätta ha gäster ja. eh, nu direkt från början. Eh, vi kommer att smyga in det. Vi vill nog tillsammans med just Svarting Produktion också, men mest för oss själva tror jag, sätta showen... I två, tre avsnitt Så att vi känner att Okej, okay, ja, nu är vi på väg dit vi vill Även om vi har gjort det här för så är det någonting Vi vill ju göra någonting nytt samtidigt Alltså det är en balansgång som vi måste lära oss eh, Ihop, en rut ny rutin helt enkelt Men eh, gäster kommer att komma Ganska omgående Vi har redan, vissa, ska vi säga som förr Vissa vet att de är bjudna, andra inte <laughs> Nej, men det så. Alltså, Vi har ju vi, vi, vi några krokar ute till På människor som vill komma Och eh, som vi tycker är jäkligt balla Och det är väl... Eh, Lite annorlunda gäster mot vad vi har haft tidigare, så kan man väl säga. Ja. Men det kommer ändå passa i showen. Alltså, eftersom det är det så. ett bredare eh, tema, liksom, då, då, då finns det ju en helt det annan... Det öppnar upp lite ja. ja. Ja, precis. Ja. Och det, man kan ta in helt andra gäster. Så. Exakt, och det öppnar också upp för en, en bredare publik också. Så att det är... Det är därför vi gör den här utvecklingen. Liksom. Vi, vi vill nå ut större och vi vill prata. Vi vill så vara mer, egentligen då som vi sa förut, ärliga om det vi pratar om. För na namnet Radio Gamer symboliserar inte det som showen var när vi <laughs> lade ner. Utan det, var... det blev ju inte riktigt det vi, eller vi tänkte att det skulle bli. Nej. Det blev något mycket mer. Ja. Ja. Var, det, var nöjd så? Det är väldigt bra. Tack. Krimt. Jag såg två frågor här i mitten. Här? Här nere. Ja, här nere. Där och där. Hen. Sundsvall springer. Gordon Freeman Du skulle haft en kofot <skratt> Jag har Chris från Malmö uh, hey Chris. Två frågor egentligen Den första frågan är Är ni fortfarande en spelpodcast med nördliga inslag Eller är ni nu en nödpodcast? Uh, vi är nog nödpodcast va Med spelliga inslag alltså, spel. <skratt> Ja alltså spel Jag tror det är en kommentar Den, det den för... majoriteten av, av programtiden uh, Men vi vill ju Absolut. kunna prata om andra saker det är jag vet inte oh, riktigt hur man ska, om man ska det definiera alltså, det vi vill inte placera oss i något fack <laughs> Men ja, vänta, jag ska bara titta på pinnen då. Ja vi ah! ah, eh. jag, jag, jag, jag tror att det kommer fokusera mycket på spel ändå. Det tror jag. Det kommer vara en stor majoritet. Men det blir nog lite gamigt. Om jag får också. bestämma. Ja. Om jag får bestämma så är det bara Doktor Absolut. Alltså, spel och dock, En till fråga. Ja. Ja. Jag tänkte nu när ni har bytt in spelningsdag, betyder det att man kommer att få festa med på tisdagarna? Ja, just det. Kan hända. Jag det. får inte gå ut på vardagar för min sambo. <laughs> jag repar på tisdagar. Ja, du ser. Ja. Men ja, kanske. Eh, hejsan. Hey. Jag och heter jag från Enskede och eh, spelkanalen Sparfilen. Och jag undrar, eh, hur kommer hemsidan fungera? Eh, kommer det vara ungefär som Radio Gamer-hemsidan eller... Har ni andra planer på den? Fan vad bra frågor för erbigt. Ah, ah, Jag trodde att det skulle bli som du det var i mellanstadiet när man hade någon så här föreläsare där. Så bara, nu får ni ställa frågor alla satt här. <laughs> Kan han inte bara gå nu så <laughs> vi kan ta rast? Hemsidan. Eh, hemsidan som den ser ut nu, alltså det är också en, ett, ett, ett projekt under utveckling som kommer växa med, eh, vi kommer ju som sagt jobba med Svartling Produktion som kommer att assistera oss i att eh, när det gäller införsäljning av podcasten eller reklamförsäljning i, så att vi, kan, vi kanske behöver byta, vi kanske hamnar på en ny plattform snart tillsammans, vi kanske hittar på någonting eget, så att vi, den just nu är den ganska basic så som det var när vi började med Radio Gamer, att den den, den ger det som eh, vi vill, eller, som ni behöver. Det är liksom, vi har möjlighet att lägga ut extra material i form av Youtube-filmer. Vi kan göra blogginlägg. Och avsnitten är lätta att få tag på det är den liksom, standarden som vi startar med och så får vi se åt vilket håll det växer senare det samma sak där, det där går ju hand i hand alltså, vi har ju jättemycket idéer där, såklart också som vi vill göra eh, men igen vi sitter vi och lovar här så vet vi hur det blir ja. <laughs> så, och vi vill inte lova någonting som vi kanske inte kan hålla sen i slutändan heller men det kommer då definitivt då att hända saker där också men vi vill vi se till att grunderna funkar liksom. ja ni ska kunna komma och åt podcasten och, och gamla avsnitt där i, i planen till att börja mm. med. Eh, så, så, så får vi se vad som händer framöver. Ja, tack så mycket. Varsågod. Var det några fler frågor? Det verkar lugnt. Fint. Tack då. Eller, Hej då. Det var, en, det var en tveksam hand. Det var en tveksam var hand här. från Malmö här. Ja, vi kör den. Ja, Ta en den. En till. Det är så synd. Så man, jag vill inte att du ska sitta ångrare resten av livet. Nej, men jag tänker bara när ni säger gamla avsnitt. Kommer ni ta av videogameavsnittet med som you know uh, uh, <laughs> <laughs> är övrigt? Nej. Det, det, finns, var... det ja. finns vissa problem med det, ja. kan man väl säga. Ja. Ja. Vi vill gå in på detaljer, men får det. Men cool. de finns väl där ute i De ringen. finns ju i på Pirate alltså, Bay förfarande. Ja, det finns en tolerans alltså, med alla. Avsnitt. Ja, men jag precis var ja. en sån sak, men alltså, jag precis jag ju säga jag vet ju också att det finns folk som har alla gamla avsnitt så självklart alltså, fråga på hemsidan eller så i, i vårat, eller på Twitter i vårt community som vi faktiskt har så kan man garanterat få tag på alla gamla avsnitten eh, från någon annan. Så kan man väl säga. Så de, de finns där. Då verkar inte vara någon med fler frågor. Treffligt. Tack, så länge. Det kommer som sagt att bli möjlighet att fråga saker igen och, och prata lite om, när vi har pratat lite om GameX-golvet. GameX 2012, det är, vad blir det nu? Tredje dagen idag? Är det redan lördag? Det är tredje ah. året och tredje dagen. Ja, ah. ja, det är det. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom så här, vad som har varit bra, det dåliga eh, och sen så vad kan göras bättre. Jämföra med tidigare år och så där, innan vi kommer in på att prata om SimCity och vad vi har spelat på golvet och så där. Men vi börjar med, jag börjar i Toves tror jag, mm. idag. Det är bra. Jag, och jag får inte bunta ihop allt som jag tyckte, nej. Det som är bra, ja. det är väl stämningen mellan alla gamers. Det har det väl alltid varit, tycker jag. Man får träffa en massa folk. Dels har det varit roligt att träffa gamla radiogamer-lyssnare. Men överhuvudtaget att träffa gamers och bloggare och hänga med folk. Det är väldigt väldigt bra stämning. Det tycker jag var ett bäst. Ja, det, är, det är en atmosfär som är ganska mysig tycker jag alltså, Jag har mm. sett mycket, så här, mycket cosplay och sånt Som jag inte tycker alltså, Det har självklart varit i tidigare år också Men nu är det mycket större eh, Och det är alltså alltid så här. Det är bara alltid skönt Man liksom stannar upp och, och, och kollar på alla de här Sköna cosplay-människorna eh, Som verkligen så här går in för det här Och jag har sett så mycket så här konstigt alltså Jag har sett mycket som är helt så här. Okej, okay, jag vet inte vad du är för någonting Men det är säkert jättebra där, till så här saker som är helt sjukt eh, Så att, det tycker jag är nästan ballast och så är det så här, det är skönt det är, allt, det är skönt så här åldersspridning här också. Det, verkligen, det finns verkligen alla så här, åldrar, alla kön, säkert alla sexuella läggningar representerade här också. Nu har jag inte kunnat att fråga till alla men jag utgår ifrån att det är så i alla fall. Uh, så det är verkligen, man märker ju att det är, spel idag är så sjukt brett. Jag hörde rykte om en liten femårig assassin från Assassin's Creed. Ja, jag, den kan så ja. Livsfarligt. Han, han, han snodde så här handkontroller från folk som spelade AC 3 Hur gör man? Man här, kan inte slå en femåring även om man är lönmördare. Hur, hur reagerar man? Hur gjorde han? Hur lyckas man bli bestulen av en femåring under år? Ja, vad gör du nu då? Jag måste bara ta, snudda lite vid det som det negativa med det. För det känns som att det är lite ett mellanår i spelvärlden. Men det som krävs då är att communityn tar ett steg upp. Och, för det här är ju meningen att om inte, om inte liksom utgivarna gör det här till våran fest så får lite vi göra det till våran fest. Och det, känns det, det var därför det kändes lite platt första dagen. För då var det liksom inte så mycket nördar på golvet. Det var mer så här, Alla lite förvirrade det första dagen. och Andra dagen så var det verkligen det var cosplayer det var nördar överallt. Och det kändes som att... Bra, då tog vi mässan. När, när liksom företagen inte gör det så... Fick, spred vi passionen på golvet istället. Så det gillar jag jättemycket. Just det att det, de, de, vi är här, nördarna är här. Vi tar oss hit och eh, sprider den stämningen som behövs. Men har vi inte alltid sagt att det är ett mellanår? Sa vi inte det förra året också? Det. Jo, när kommer det det <laughs> När det är inte är mellanår, vad kallas det då? Ja, jag vet inte. Det är alltid det. Ja. Högkonjunktur. <laughs> Uh, Men om, liksom, vi har en ny konsol här Det är väl jättetrevligt liksom. Hur många har provat Wii U? Snabb gallup ja Det var, lite, ja, de var, mm. de var... Ja, du skönt att det var någon som var osäker såhär, Vilken såhär. grej var det? Ja, men Det tycker jag fortfarande är så jävla konstigt Även om jag, jag, jag ska komma till det att Wii U, Jag ska berömma Nintendo för att de är här Men jag tycker att fortfarande Marknadsföringen har ju visat sig lite skum När folk fortfarande tror att kontrollen Själva plattan är Wii U Och de vet inte vad man, och Sen är det någon ny maskin som står där också Det har varit väldigt förvirrande tror jag För vanliga konsumenten Vi förstår ju vad det är för skillnad Jaha. Men, men... Ja. Mm. ja jag oh, är det inte den här alltså? Nej. Oj, vad fint det blev nu Den här stor Gameboy ja. men, men, men på det stora hela så måste jag säga att, alltså, att Wii you är här i år Hjälper den räddar hela den här mässan mm. För att annars så är det spel som släpps om två veckor Eller um, för två veckor sedan Två veckor sedan, ja Och det här är ju en maskin den nästa generations maskin från Nintendo. De är här med spel till den maskinen, spelbart. Många spel också. Ja. Både mm. för, för allmänheten, många spel, och för, för press också har de styrt upp eh, liksom koder bakom. För, så att vi kan föranslita på det. Och det har Nintendo gjort jättebra, att de faktiskt markerar. När det är alla andra verkligen eh, inte kommer med någon nytta alls. Och det, det jag tror lite är... Risken, hade inte Nintendo varit här i år, då hade GameX-risken eh, i att det fallerar totalt. Och det är det jag känner inför nästa år. Om då Sony och Microsoft börjar smyga, smålansera sina nya maskiner, om de inte kommer hit, då, då blir, det blir, kommer det inte bli bra. det, finns det Blir risk. ett mellanår. Så. Ja, men, exakt. Det finns <laughs> men, en väldigt stor risk. Så det måste ju finnas något, något dragplåster som är en stor eh, relativt ny grej. Och jag, vi stod och pratade om det här innan jag och Jonas. Eh, jag kommer inte ihåg vad det var förra året. Men första året var jag Kinekten. Då var det också så här två veckor den läser jag om två veckor men det var ändå en så pass stor grej ett nytt sätt att spela men är det så att är det så är det fler folk som alltså hur många kommer hit bara för att titta på youtube Snabb Gallup. det här är ju för att titta på youtube eller för att hju sai det vi ju menar ju såklart det är så svårt med åkte till kisten ska kolla på youtube nej men alltså vi bara hett vi personerna älver bara gratis wifi nej men jag tänker liksom så här de flesta är väl ändå här för att det är liksom en spelmässa eller är det inte därför man åker hit första gången jo ni lite nicka här ja ni är ju på sätt så här det här, är ju my, my, alltså, det här är ju statistiskt säkerhetsställd nu att, uh, <laughs> så att jag såg alltså, det. Folk kommer ju kanske komma ändå, men jag tror att så här, om det inte händer någonting på flera år så kommer det ju bli ett problem. Ja, faran är att då blir det ju mer som en stor jäkla arkadhall liksom. Mm. Och det räcker ju inte. Kruxigt som jag känner i år är att det är väldigt lite grejer här jämfört med de två tidigare åren. Så att det är nog helt fantastiska köer. Det måste vara, alltså det är sjukt jobbigt. Alltså jag gick runt här hela dagen igår och liksom kunde knappt spela någonting för att det var. Ja, alltså man fick man stå i kö på många grejer på, alltså säkert även en timme Jo, men precis. De, de mest intressanta sakerna tycker jag har varit. Väldigt, det har varit väldigt få maskiner och grejer. Ja, men om jag alltså, tittar på Hitman Absolution pratar ja, vi om precis, till exempel, som ändå är här årets sista AAA-titel får man väl kanske säga. Och menar, de hade tre maskiner här. Kön där var ju helt enorm. Uh, vi fick smyga in lite så här på Nåd och det blev ju fan. Ramaskrig. <laughs> Ramaskrig i det, det där Kön. Och det tycker jag är lite tråkigt. Det är ju inte så att det inte finns plats nej, De kunde ju ha haft 20 maskiner och det kan inte vara ett problem för Namco heller Det måste ju ligga någonstans där alltså de, de, de har ju utrustningen för det så jag tycker konstigt att de inte tar hit fler Det gjorde ju å andra sidan Ubisoft bra med Far Cry 3 De har ju en hel... Mm. Med det är jättemycket maskiner mm. Och det är roligt att de är här med det spelet också Men det är också såhär, det, det, det är ju väldigt nära det, det kommer snart, det släpper i slutet på den här månaden Är eller, eller något sånt mm, eh, Samma sak, Halo 4 hade ju jättemycket maskiner Men det är också ett spel som släpps nästa vecka Så det är så här men det är ändå så här, man får komma hit och spela det. det ja, och det, då ställer jag mig frågan. Jag tror att vi har ställt oss den varje år. Är det för att vi är såna inbitna nördar, just den här liksom klicken människor som är här inne nu, och, och vi, eh, eller som, som vi tycker att det inte är så fräscht, hur är det för... Den vanliga barnfamiljen, är det. Liksom, de har inte, alla har inte möjlighet att köpa alla de spel som vi som faktiskt och liksom sidosätter pengar och tid för att spela dem. De har inte möjlighet att prova alla teckenspel och alla forsa spel. Utan det finns en möjlighet för dem att komma hit och, och hela familjen och testa alla olika saker. Är det så att det, i vår synvinkel så känns det lite som, men det får vi. Det, jag tror att den frågan besvaras sig själv i eh, besöks publiksiffran sen när mässan är över. Det är väl enda sättet som det går att mäta på om folk kom hit, men det är lätt för oss att sitta så Du menar så att vi det? ligger så pass mycket framkant och vill ha mm. grejer som, är, ja, som inte ens är ute längre, fast ja. för gemene kan det räcka med det som finns, och det är fortfarande häftigt för de upptäcker det som inte är inne på forum och läser jag, jag, och precis, vet, det vet. Ja. Jag tror att vi, är så här, vi, vi som sitter framförallt på det här bordet nu- nu menar jag inte det. Vi är ju jävligt korkade också så här, som sitter och tycker- att någonting som, inte är, som kommer om två veckor är gammalt. Ja. Allvarligt. <laughs> det är ju fan och fel på. Vi är ju vana, alltså, Vi får ju saker oftast väldigt mycket tidigare- och då blir det gammalt mycket snabbare. Och, alltså, så att, den den synvinkeln alltså, får man ju ha också. Alltså, så att, jag tycker Halo absolut ska vara här- och Farkar jag också. det är, Säkert första gången så många får chansen att spela de spelen här Och då ska de ju självklart här Även om det bara är två veckor kvar Det, det tycker jag inte är liksom konstigt Det måste jag tycka att det är märkligt att Activision inte är ja, här Ja det är det största felet för det är väl lite det Jag tycker ju att det, det, det finns en liten hörna När man kommer in på, i, i hallen här Längst ner till höger så finns det nog lite Hemiska Fridens torg Av parkbänkar och viloplats där nere Visst, Vilket var fyllt, vad jag minns Med indie-grejer förra året jag, Det är tomt i år på det ja, sättet jag också, alltså, Det är jättekul att spel som liksom, typ Truck Simulation och Agriculture Simulation <laughs> Fått en jättestor yta Inget ont om de spel än Om någon tycker de är jätteroliga, absolut men Det är sånt som Mats Nylund gillar jag, alltså, det, det, det blir, Man förstår att att Det finns väldigt mycket plats över När de kan ställa in en traktor i lokalen mm. alltså då, Och, en, och en, en stor lastbil ja. alltså, det, det, det kanske inte är game of the year På någon av dem möjligen. Men, men alltså, då, då då får man en ganska klar bild av att så här, det, det hade kanske gått att fylla ut med Framförallt mer maskiner av populära spel Och kanske eh, hade det funnits lite plats för Activision också De kanske inte vill vara här, jag vet inte Men, man tycker men det, att är det... Sin, det är synd för mässans del också att, För det är ju ett, Call of Duty är ju jättestort dragplåster Precis, att om, de hade var, om de hade varit här så hade vi suttit och gnällt på att de inte visade något nytt Det så vi funkar <laughs> Varför kommer de, med var fan är de här? De ju inte ens behövt vara oh, här ja, ja. Så att, nej men absolut, de ja, borde fast varit det, här. jag tycker att det, det är sämre att de inte är en än att de inte ska visa... Ja, alltså, minst, alternativet liksom. blir ju förlejningen att de inte kommer hit, folk slutar komma hit och så har vi ingen mässa längre och de missar ett fantastiskt tillfälle att faktiskt göra PR för sitt företag. Och det, mm. alltså, även om de har varit här och visa någonting liksom som ändå kanske inte känns superfräsch så hade det ändå varit chansen att visa upp det för spelare som kanske inte hade spelat spelet tidigare och som direkt springer bort till gigantens lilla hörn här och, bara, och cashar in liksom. Det kan jag tycka är lite märkligt de kanske mm. inte hade tid Eller har bränt marknadsbudget än Det är ju november ändå så att Eller tror jag att de säljer Black Ops 2 ändå Det kommer de säkert göra Men tråkigt ändå Ja det är jättetråkigt Jag måste faktiskt kritisera Game plan Med deras första fish. Eller såhär inbjudan och Fish Som de skickade ut Som var så felstavad som den var Det var felstavningar överallt Det här är nog bara du <laughs> Nej, ja, det kanske är bara jag. Men jag tycker jag anser att om man då. Den, den publiken som, då, som GameX liksom vill vara en del av oss. Om man börjar med att skicka ut någonting som. Där, de, där det framstår som att de inte alls förstår Vad det är de har att göra med Utan de har slängt ihop någonting Då får jag en känsla av att säga, Men vad seriösa, ni måste få en sån sak rätt det är så Här kommer ett utskick från Sivert Öholm ja. <laughs> Det ska vara något dataspel. Eller Janne Jussasson Jan, Jan alltså. ja. Ungdomar spelar datorer ja. Det är farligt <laughs> det, det, det går inte utan För då får jag en känsla av att det är någon liksom Gubbe eller käring som bara Ja men vi ska göra en affisch och nu är det något spelrelaterat Och för att tilltala oss Måste de, vi känna att de förstår vad det är vi håller på med För vi, Vilket SVT-debatt visade fantastiskt bra Att det fortfarande är så jävla svårt Att förstå vad det är som är så kul Med det som vi håller på med Vad är det med datat och tv-spel? Ja. Så att det, det måste jag säga jag, jag reagerade på det Jag tyckte det var, var jättedåligt gjort Det bättre in på den punkten Jaha. De får använda dig som korreläsare Helt ja, enkelt nästa år Det blir inga särskrivningar heller Nej Eh, vad kan man göra bättre då? Såhär, vi har varit inne lite på det, men är det någon såhär, grej som bara... Jag skulle vilja flytta med sig till Älvsjö, men det är för att jag bor där. <laughs> <laughs> Nej ja, för helvete, jag bor det här, på det är här, är här på den här, på här sidan rätt också. Sida. <laughs> alltså, man, framförallt så tycker jag man ska se till att hallen är fylld. Det blir ju väldigt konstigt när man kommer ut i kanterna och så alltså, är det en massa tomma utrymmen. Ja, ja, Behöver man blir... ha två godisstånd som säljer här, sura... Vad nu heter. Margits konfektur. Ja, ja, men alltså, det kanske inte... Alltså, jag, de, de jag har, har en grej. Jag skulle vilja ha med sådana här grejer. Så här paneler som sitter. Och då snackar jag spelutvecklare och eh, ja, alltså folk från <skratt> spelföretagen som ja, sitter. De kommer hit och liksom ställer och till och får, svars. Ja, <skratt> nej men alltså ärligt talat. Lite grann så. Och inte bara för press utan för allmänheten. För alla sätt. som ja, är intresserade. Och få sitta och, de, de kommer säkert att slå på stora trumman och säga vi har gjort Game of the Year, det är så jävla bra... Och det kan ju bara vara ett som är Game of the Year, antar jag. Eller det är ju för sig väldigt individuellt vad man tycker. Men, men jag menar på att de kan få sitta och berätta och, och så öppna upp för frågor. Och ja, det kanske är svårt för många av spelföretagen, förutom typ DICE då, som är svenskt och en hel del bra liksom mindre spelstudier. Och så där. Det är mycket som finns på andra sidan Atlanten, men fan... De tjänar ju sjukt mycket pengar, gör de inte det? På oss. Så då borde de ha råd att skicka ut lite. Använd ja, det är precis, an här stars on stage till att faktiskt göra en panel. Ha en moderator, ha ha Avalanche och Dice och Starbreeze på scen- och bara prata om svensk spelutveckling- och låt folk komma dit och lyssna. Det, det saknas. Ja, för jag kan tycka att även fast vi spelar spelen- och det är, alltså vi är konsumenterna- så är vi fortfarande väldigt delaktiga i utvecklingen- och, och intresserade av vad som händer bakom. Eller? Alltså, antar jag i alla fall. Jag mm. Wow. Peter drar ner kvällens första applåd yeah. för, det där. Ja, för det där Jag som hade ja. Nej men faktiskt alltså, bjud, bjud in till och diskussioner alltså, Jag vet ja, men, att ja, men jag, jag tänker på såhär Peace and Love festivalen som är en musikfestival Medans den pågår och merparten av med, alltså de som är där, publiken, väl går runt och är lite så på ljummen öl och, och kollar på något Luktar skönt... Luktar lite svett så här. Ja men kollar in mm. något skönt grindcore -band på någon liten minisen eller, eller tittar på de stora feta artisterna. Så pågår det seminarier och diskussioner kring musikindustrin som man som konsument, oavsett vilken industri, är, är högst involverad i. Alltså vad som det ska inte vara så skyddad verkstad liksom, utan, fan, in med, Inte bara press utan allmänheten Nej, men, också. Precis, Låt oss få snacka med varandra. Liksom. Ja, det som funkar där så funkar här. Det finns som du sa, liksom, det finns ju få, få industrier som har en som liksom, engagerad äh, alltså, engagerade människor som tar del av den som just alltså, märkbara, ja, När det gör ett spel, liksom, det, är det något som är dåligt, så berättar gärna community det på en gång. Med all självklart tydlighet på diverse forum. Vi hade kunnat göra det bättre! Men det är kanske det som är felet också, att de helt enkelt inte vågar. För att så här, ingen vill stå på en scen medan det så här, kastas bajs på en. <laughs> nej, jag tror faktiskt att det har en poäng så skulle du kunna vara. Alltså. Nu nej, du men, står med nu, liksom. nej, alltså inte nödvändigtvis tycker jag. Jag har ju ändå... Jag, var ju, jag, jag ska skriva lite om det, men jag var på Comic Con i New York förra hösten. Det var oh, och då, jag på as, det? Ah, mm. då, då var jag på en sån här... Det var ju Marvel Games jag är ju serienörd så jag gick och kollade på det och det var väl lite så här: ditten och datten men det var jävligt intressant och kul för de, de, de satt där och tog upp manusförfattare och det, ja, det var slå sig på bröstet och sådär men det var ändå kul och sen så öppnade de upp för folk som fick gå fram och fråga och sådär så fega får de inte vara. De vill inte ha de här frågorna. Jag har varit på ett Star Trek-seminarium någon gång. Så bara, I episod 3, säsong 6. Ja, fast i Sverige... Det Jonas, något fel håll. Hur I Sverige, där? Kom, igen, kom igen. I Sverige, vi svenskar, vi är så jävla timida och till möteskåd. Ja, nej, det, är det. det skulle det bli vara... frågor. Det blir så här sysser i en timme. Nej, skulle stä... man skulle ställa frågor. Man skulle inte våga ställa de här jobbiga frågorna. Nej, det är så kanske. Vi ja. skulle vara så artiga och snälla. Jag, jag, jag skulle vilja säga mer sånt absolut men du har en poäng det, det, det borde inte vara så svårt det borde inte vara så svårt för, för GameX från deras sida och kanske liksom ställa de frågorna alltså på något sätt vill ni ställa ut då vill vi ha det här också här, ja. de kan ta en timme och, och, och komma hit och, och svara på frågor det tycker jag inte är konstigt jämfört med förra året då GameX 2011 det är ändå det är sjuka att jag tycker jag kommer inte ihåg hur du var förra året vi är det live? Där, ja, jo det vet jag, men alltså, jag kommer ju knappt ihåg vad jag gjorde förra veckan Så det blir så här, va, va, va, jag, vad spelade jag, vad gjorde jag Men jag, det, jag tycker att det liksom är ungefär samma, men det är kanske bara jag Jag kommer ihåg, känslan äh, finns, alltså, när jag tänker tillbaka så är det en känsla jag kommer ihåg Att det var jäkligt kul, det, det som är, och det är samma sak i år igen att det, som är, det som är styrkan med mässan är just, äh, vad håller Peter på med? Ja. Det som är styrkade mest är just att vi får träffa alltså, Alla nördar får samlas på samma ställe Vi får bara gå loss I det som vi tycker det är så mycket om Och det är det som är styrkan i år igen Sen så är det ju Det måste vända ändå ses som att Förra året var lite vassare Med att Då fanns det ju Activision titlar här Och det var mer, mer kid Sådär, så att det. Men vi får se på publiksiffran Hur många var här förra året? Öppna hand. Hur många tycker att det var ja. bättre i år? Ja. Ja, det var ja, en, en Två ja, då tycker alla när andra till sämre hård eller är det lika typ? S sämre? Sämre. Ja, sämre. och typ lika. Ja, okej. Okay. Ja, det sköter de här skräver. händerna som så sen... <skratt> Men det är ju, det är ju mindre. Jag tycker att jag det, det är mindre. vågar inte stå för min åsikt. Och det är liksom det är tomma ytan jag, jag känns som mer snöt in på just det här med ytan men. Ja, eh, Nej men det det, det blir det, det det känns det känns mindre. Det känns att det inte här. Det känns att att Activision inte är här och sen kan jag, jag tycka vad jag vill om företagen så här. Men det, det de, de är ju publik. Vad då? Nej, det var bara. Okej. För mig publikmagneter. Då, då dragit mer folk. Liksom. Så, så nu vet jag inte om det har varit mer eller mindre folk här. Men det känns tommare och mindre. Hur många kommer gå nästa år? Ah, du ja, ser. Det är ju grymt att ha en spelmässa jag tycker Man men... borde ju göra varje år Det bästa man kan göra med det Och se till att folk är här Och, och representerar. Det blir ju lite så också att alla kommer hit Bara för att det är det enda vi har alltså, Det är en annan sak om man. Jag vet men man behöver inte, jag tycker inte man ska nöja sig Bara mm. för att det är så man, det, det är synd om man inte kan Kritisera det för att Det, ska men, men det, bättre. det hjälper ju förbättring man ska väl alltid sträva efter någon form av utveckling Självklart, det är så det är det väl alltid Vi får väl se vad de hittar på mm. Finns det några tankar från er här, Som sitter här idag eh, Kring årets GameX så Räck upp en, en hand då och... Tycker Henrik ja, jag behöver tror... röra lite på oss ja. På sig menar jag på Henrik, Vi går var först här tror jag Vi går var först och sen så Nu går det långsamt Norland <skratt> <skratt> jo men du vet det är röljus på E4. <skratt> Ett <skratt> Rödljus och det är rött. Det var, jag tror att vi går. Vi går här först. Vi går först. Jag tycker att förra året när jag gick in hit så var det liksom wow, vad mycket grejer det finns här. Och det är liksom jag vill testa allt det här. Nu när jag går in här i år så känns det jag hade finns typ två grejer som ser riktigt intressant ut sen det är fler grejer som man självklart kan testa men det, det känns mindre och ja du var förvånande när activation inte var här. Det känns jättekonstigt. Hur gammal var du förra året Hugo? 12. Då, då är du 13 nu naturligtvis. Mm. Om du inte har hoppat över ett år, det händer. Men då kan det vara så, det vara så Jag ställer bara, jag spelar jävla advokat att du är äldre och visare. Förut var du så Han har lyssnat på oss också Vet ju vad som är, vad som Nej, men det är det. en känsla som är legitim för det. Alltså, och det, det stämmer väl in med lite av det vi säger Att det är någonting, någonting som saknas någonting... Det skulle också vara bra om de kunde Alltså för utvecklingen skull Om de faktiskt skulle kunna annonsera någonting här För att då skulle det bli mycket större Om de till, ex, till exempel annonserade Någon ny grej i ett spel Eller ett nytt spel och mm. sånt Eller någon ny podcast eller så. <laughs> Men där håller jag med om att det, det, Jag tycker att det saknas liksom Det saknas en wow-faktor ja. Första året så Jag Dragon Age och då var det ju ändå En stor grej om Dragon Age 2 Alltså eh, Vad fan var det jo men man fick, se, man fick se typ en trailer Och så kom de och snackade liksom om, mm. De spelade lite också eh, Så det var en massa grejer man inte hade för att få se innan mm. Det liksom precis, det rätt inte, häftigt ja, precis, det, det behöver inte vara de här, så här superstora eh, liksom Avslöjandena heller Utan bara någonting som känns lite så här, Wow, vi, ja alltså man vill ha den här Jag var där och såg det för alla ja, andra men vad är, vad är det som gör GameX exklusivt Det är det, liksom, man vill komma åt den känslan Tycker jag eh, det, det var ju lite struv. Vi var ju på en middag igår För Bioware har ju haft en del med eller Mass Effect har varit ganska mycket De har, de har någon grejer och sådär eh, Här Um, och det var ju väldigt mycket snack fram och tillbaka Att ja men vi ska prata Dragon Age Och sen så drogs det tillbaka att de Tre, inte fick alltså. Dragon Age 3 ja. uh, Och det, det skadar ju Alltså när man bara kan prata om så här, Upp till sju år gamla spel Då blir det liksom inte den där wow faktorn Som man är ute efter på en sån här mässa Det hade varit perfekt att egentligen få prata om Dragon Age 3 till exempel mm. um, Men uh, Det var någon mer fråga lite högre upp Och då ja, nu det, kom det fler här. Ta här då Börja nerifrån och gå uppåt Tack Henrik. Och där och där och där också. Ska jag inte trampa på fötterna? Nej, nej, nej. Tjena. Tja! Vad heter jag, du? jag heter Anders. Anders. Anders. Jag kommer från Karlstad. Karlstad. Och jag tänkte på någonting som ni sa. Det här med... Som du pratade om att... Ja på Peace and Love. Att det är en massa andra scener och sånt. Alltså... Något som jag skulle vilja se här. Det är att... En, alltså community som finns. Alltså att... men tänk... Bara jag drar någonting rakt upp i luften. En teatergrupp som står här och två stycken står och mimar och folk får gå och gissa liksom på de här. Och så har man tävlingar och sådana saker. Eller att, och det man, man breddar mediumet betydligt mer man än att det finns någon som... Ämen, föreläsningar... Alltså, ja, herregud, jag bjuder in liksom. ja, entusiaster. Mm, alltså jag, jag är själv halvtokig så jag skulle vilja jag skulle vilja se någon som börjat skriva tv-spelspoesi- Klockan, ja, ja. Ja, men, alltså, men sånt bara att Det finns så mycket mer och då får man en till här det att oj, nu den här teatergruppen ska göra den här, de har inspirerats av det här och det handlar om ett tv-spel eller någonting sånt. och att det, finns ett mer, det finns mer att göra än att bara gå och titta på ja, men Call of Duty eller inte det här, men det finns betydligt mer att göra med det. Som ni säger att man att vi fansen gör någonting mer om inte företagen vill vara här och Absolut. Mm. Ja, det är jätteviktigt. Alltså, vi är ju minst lika ansvariga för att göra det här till en bra grej. Jag tänker återigen till just Comic Con som jag nämnde. Där såg man ju folk som cosplayade och som satte upp spontan liksom improvisationspjäser. Bara på ytor liksom. Ingen specifikt yta för något specifikt. för. De bara stod någonstans och körde. Folk samlas runt, stannar likasinnade och tittar på det där och... Det är ju lika mycket vår grej att göra det här till någonting bra som det är förut. Alltså, vi måste göra det tillsammans. Vi tillsammans. De och vi. Ja, precis. Bra poäng. Rättar man mm. om jag har fel, men Poissier, första ja. året var det inte, hade inte Assassin's Creed eller Ubisoft lite så här tavlor eh, målade i ett hörn. Ja, men det var så spelkonst. dåligt upplyst. Ja, spelkonst, ja, ja. Ja. Det skulle passa jättebra. Nu var det dåligt upplyst det, för det såg ut som en liten heroinistkvart ner i <laughs> men, men just den grejen, att ha den typen av konst, så att det... det kan vara bland det vackraste som finns ibland. Alltså just den här konsten inspirerad av spel. Mm. Fanart. Mm. Ja, bra. Bra, bra tanke. Bra. Få pass eh, ta GameX-gänget lyssna på det här och ta, ta lite inspiration. Vi ska spämma dem. Eh, du får nog gå uppåt bakom dig, Henrik. Uppe eh, i, i, i skinnjackestolen, eller vad säger jag? Senare var han väl. Ja. Hej, vad heter du och var kommer du ifrån? Jag heter Fidde, jag kommer ifrån Falkenberg på Västkusten. Så? Ja. Jag bara tänkte att bara ha en liten scen eller någonting där vi nördar kan få rage av oss. För jag vet att många mer än jag är väldigt frustrerad när man spelar. Även om det går bra eller dåligt så ska man vara arg. En hoppborg kanske Ja <laughs> <laughs> Med sådana här gigantiska boxningshandskar Nej men jag tänker mer så här. Asus är ändå typ här De bara sponsrar med så här typ 20, 50, 100 tangentbord Som man bara får gå löst <laughs> Ja men sådana dummy handkontroller Som man kan slå och slå liksom, så Det direkt. vet man alltid ja. När på LAN när man var lite yngre Då hade man alltid med sig en extra mus För en gick allt mus, liksom. Det är, det är en bra grej ja. Ja. En ragebox Ja sen filmas skiten bara Och så upp på Youtube ja. 60 miljoner träffar Ja. <laughs> Ja, och sen så att fylla ut med lite mer retro. Jag vet att det fanns ett bord här. Men att bara visa upp vad som har funnits också och liknande. Men, eh, ja, för det finns är... ju som bred kultur vi har en som, och, och som, eh, alltså, Trots det unga mediet Så finns det ju en historia som är helt fantastisk den, den, bara, ja, den är inte gammal heller Så nej, att det, det, nej, mycket men... av sakerna finns ju kvar liksom. Jo jo men ändå bara alltså, Det kommer en helt ny generation Alltså Codblobs som missade Som faktiskt inte ens fanns på jordens yta När Super Mario 1 kom Även om vi tycker att det är tråkigt så är det bra att, att det finns Och bara visa det och låta dem jag har varit på andra mässor där vet att det, för det finns ju en hel del företag Som just tillhandahåller både gamla arkadmaskiner och flipperspel och, mm. jag menar, Varför skulle inte de kunna vara här? Det tycker jag är, är konstigt Det mm, gör ju mer sens att de är här än på någon så här ölmässa ut i Nacka mm. ja. att det kanske är lättare att sälja grejer där Men då, vad det? Fan det här är ju kul. Vad ska du ha för? Mm, okay. ja, det det att vi ska få kunna få lägga fram våra egna åsikter Det är vi som representerar Sverige ja eller vi har ju jävligt mycket åsikter Många av oss, bra och dåliga mm. Så att få göra det, eller poängpromenad Vad som helst De och kanske bara skulle sätta upp en man... sån här bigt någonstans Med en kamera, <laughs> det så här, det här. Det. vad tycker du om GameX? Och bara få gå in och bara rampa Det hade ju varit Why not mm. oh. ja, tack. Tack. Tack. tack så tack. mycket är bra poäng Jag tar där, ändå i närheten Hej, vad heter du och var kommer du ifrån Hej, jag heter Maria, jag kommer från Här i Dalen Men bor i Falun Äh, är kulla. Ja, lite, lite Jo, apropå Peace and Love här. De visar ju också film, så alltså de har väldigt mycket grejer runt omkring och där temat är just Peace and Love. Här är ju temat datorspel och det finns ju massor mer av grejer än att bara prova spel och tävla. Och det lockar jättemånga. Men allt det här runt omkring som jag har varit inne på också att pyssla, cosplaya, workshops snacka om sin hobby, teckna, skriva... Alltså Uh, fanfiction uh, som man kan sitta och söka på internet. Alltså, det finns så mycket mer som man skulle kunna blanda in på den här mässan. Verkligen. Jag var bara här ändå i fjol. Jag lyckades prova Mass Effect 3. Det var skitheftigt. Man var wow, vad är det här för? Jag visste liksom inte ens att det fanns förrän i fjol. Lite pinsamt. Men uh, nu vet jag att det finns och jag har varit där alla fyra dagarna. Och nu är det så mycket mer. Alltså jag har hunnit prova lite spel men jag är inte så intresserad av alla spel. Men jag har fått vara med på Peters spelinspelning, på er inspelning. Snart ska jag gå och intervjua lite BioWare-folk och de kommer att vara här och dessutom visa film. Alltså det är sånt, mer sånt. Mer det är, sånt. finns en begränsad tid man kan gå runt och prova spel på. Det är inte kul efter ett tag. Jag mm. håller med det. Då måste jag nästan berätta min bästa upplevelse igår kväll. Ever. Med Mark. Ja, jag ja, gör det. Vill ni höra? Vi var på den här Bi BioWare-middagen och de var utvecklande. De har ju försökt, BioWare Edmonton, att faktiskt vara här. Vilket är... är men de har roligt. försökt. Alltså, men försökt att möta communityn och, och faktiskt gjort det också. Aha, okay, och varit här ja. närvarande. Och så hade de en middag. Och så hade de olika då... Det var lead writers från Dragon Age va, och Mass Effect. David Gadia. Ja. David Gale, ja, var mm. på Skype bland annat och pratade med eh, communityn. Och sen hade de en mystery guest. Och då plötsligt säger då Leon att jag ska svara i Skype-telefonen. Och jag förstod inte riktigt varför till att börja. Jag hade ingen aning om vad som skulle hända. Men så svarar jag. Och när Skype går igång så hör jag bara Mark mer röstskådespelaren- som gör rösten till Commander Shepard i Mass Effect. Och han säger, this is Commander Shepard of the Normandy. Och jag... Jättenervös, jag blev så tagen på sängen Svarade bara, Shepard <laughs> Och han svarade tillbaka Det, det kommer jag leva på för evigt Han var, Rex <laughs> Det var fantastiskt <applåder> Men sånt Alltså, mm. det, för det är fanservice Att ta hand om ja, oss som, de, som de, brinner de, för en serie de var, han var, Det där hände på en middag gamla stan ja. igår Varför hände inte det här? Ja, mm. exakt för en publik ja, ja. ja. Så att... Äh, Mer frågor, upp med händerna igen. Ja, du får nog gå... Det... Jag vet inte om du skickar... Har du någon bakom det där, Henrik? Jag ser lite dåligt. Du simmat du bild. Det är en stolpe i vägen. Du får... Bättre en stolpe i vägen än en stolpe i röven. Just det, Tove. Ja. Tja. Tja. Tjena. Igen. Ja, ska jag säga mitt namn igen? Ja, är det. ja det är lika bra. Ja, jag heter Johan och jag kommer från Storvetar jag vet, tänkte det med alltså Gamex på golvet och så. Eh, var det bara jag som tyckte att det var lättare att hitta till titlarna och till företagen förra året. I år känns det som att det är lite mer så alltså, förra året kunde man lättare hitta typ Diablo och Modern Warfare. Nu så känns det mycket svårare att hitta liksom titlarna. Ja, jag håller med. Jag tycker också att det var ganska dåligt skyltat. Jag hittade Nintendo och EA Men sen har jag bara irrat runt jag bara, Vad är Ubisoft? Ja det är lite där, lite där liksom. det är inget... Nej. Om De skulle ju kunna märka ut områdena lite tydligare Det kan hålla med om Men... Till exempel den där Sal E4 som aldrig någon hittar till Som vi är i nu Alltså det, är, och då tänker jag inte bara på våran podcast Inan Ekström bland annat ja. hade en föreläsning tidigare om e-sport, det är väldigt svårt att hitta hit ner Jag gjorde ju, jag gick ju hela vägen så jag filmade ju med min iPhone från rulltrappan hela vägen när jag gick och så jag ut den filmen och sa, nu är det någon som inte hittar nu? Då är ni vilse i livet på något sätt men, alltså, men, men det är det här är inte, det är en jättebra sal men den, är, den ligger ju så off jämfört med, med resten av golvet, det är svårt att hitta, så att någonting jag, någonting måste ske på den fronten också. Men jag vet inte ja, om visst. det finns några kartor. Eller det något, finns den. Ant... Sitter på du... lite stolpar där uppe. <laughs> ja. ja, de har inte jag sett. Det finns kartor till kartor. Nej. Nej. <laughs> okay. var... mm, jag, jag håller med. Det har varit lite så här. Det, det är lite så här. Doft, det är... Doft. Ja, men alltså det, det är inte den här liksom Klara och tydliga bilden av vad som finns här Utan det, det var som eh, det var en polare till mig James som sitter där sa och bara, ja, men Company of Heroes 2 är där jag, bara, Jaha, jag har inte ens sett det För att det går att liksom, gå vilse i den här lilla surjan som är någonstans Det måste, måste bli tydligare Jag håller med När man sätter skyltar på bord framförallt är ja. ju, alltså, Nere på golvnivå är ju aldrig en bra idé Nej. När man går runt ungefär ett par tusen människor i lokalen Då är det ju svårt att se Det kan man ju kanske tycka Men ja <skratt> inte för den där lilla assassinen som är en halv meter. Nej. Han ser perfekt. Han bländar ju in, det vill ingen som ser honom. Ja, nej men han ser skyltarna. Ja, ser det. Han är i. det är hans ögonhej. Cool. Fler frågor? Där, skicka vidare. Och sen där. Asha. Tja. Eh, Oscar från Färsaren på Öland. Eh, de hade ju en FIFA-turnering i mitten igår var det. Mm. Men jag, är det bara jag som tyckte att den kändes lite så här oengagerad liksom, med kommentatorn och det? Jag såg det inte så jag inga ingen aning. Okej, okay, ja, jag, jag lyssnade lite i bakgrunden liksom, Men han, det var mer så, här, Ja, nu var han mm. Ja, nu var den matchen över Han, han kunde ha varit mer engagerad tyckte jag Och hela grejen det mm. ja, det är också så sån här Det är sånt som, som när det blir fel Så blir, reagerar man väldigt tydligt på det När det där, det där faktiskt engagemanget inte finns När passionen inte lyser igenom Så som det ska göra en sån, då, då blir man besviken Precis, det vara så... mycket bättre liksom De här det på stort med TV men liksom det var bara så här, ja, ah, nu är det nästa person, nästa person, nästa person. Det bara rullade på. Trist. tråkigt. ska vi vet hand... är du överflödig. Ska vi skicka. Ja, ja det tycker jag. Skicka fram skicka... ett par framför dig. Ja, ta framför. Dig. Hej, vad heter du? Var kommer du ifrån? Hej, Jimmy Paradox. All den här sakerna som ni vill ha, bättre föreläsningar, bättre montrar, trasha, taientbord och så vidare. Allt sånt här finns ju på utställningsdelen på Dreamweck så det finns ju ändå potential för det det är jättekonstigt att inte det inte kan ta sig hit till den mässa folk betalar för att gå det är konstigt ja mm. för det, det finns ju onekligen, det går att genomföra mm. i Sverige ja. och det borde ju även gå att kombinera alltså för det där är ju förmodligen alltså de grejerna som vi sitter här och vill ha det är väl förmodligen överkurs och återigen inte för ja, kidsen som bara har höstlov och, ja, antingen så hamnar de i kista gallerier och ränner runt och, och bara lurkar eller så hamnar de här men du måste ju gå och göra någonting som funkar både för dem och bara springa runt och titta på blinkande lampor och spela något spel och den här delen som vi snackar om. Tycker jag. Bra, Bra tanke, där. tack. Ska vi försöka skicka micken upp till... Så tar vi sista frågan där innan vi går vidare och pratar om spel. För annars kommer vi hamna på de här fyra timmarna. <laughs> och vi brutit vår första löft. <laughs> ja, Hej, Robin från Mernstein igen. Jag tänkte sitta här. Och lätta lite på, på mitt hjärta nu. Ska, Peter, ska du ta fram och spela någonting sorgligt under tiden? <laughs> absolut. absolut. Ja, vänta, får du får hålla. Ja. Bara så ja, att det blir ja, lite ja. känsla. Yes. Det är det mest sorgliga akordet. Ja. Jag ligger på det bara. Ja, men gör det. Nej, men det, det känns som att det här är det. Vad <laughs> <laughs> <Men> fan? <laughs> <laughs> Shhh, men det... Okay. Nej, men om man jämför mellan det här GameX och det förra GameX och det förra GameX så, så känns det här, det känns så oplanerat, det känns så slarvigt För det, det för, första dagen när jag kom in så rushade jag för att pröva Halo 4 Vad var det där? Ja, då kunde man inte spela tillsammans med de andra Utan, aha, då, då kunde man springa runt där på ensam på kartan och kasta granater och skjuta lite Eh, tekniska problem blev det i andra dagen i, eh, när det var EA, när de hade turneringar där då slocknade bild och då slocknade ljud och sen så nu, tredje dagen så märkte jag till exempel att eh, den Just Dance-tävling som skulle ha varit nu klockan 12 hade jätteproblem fanns ingen ljud, fick senare lägga den till klockan 1. jag slutade <laughs> du har hört en sorglig saga från Märsta jag, jag kan fortsätta. Ja. Säg till om det kommer men Då går jag över till du. Nej, men. Hey, men sen så en annan sak. Så. Fortsätt. En annan sak är att det är no någonting som jag reagerar på. Att man, man ska ju kunna göra sakerna tillgängliga för alla. Jag såg att Gigabyte hade för någon anledning en iglo som man är tvungen att... Krypa, när man är liksom tvungen att huka sig och gå under för att sedan komma in. Jaha, tänk på de som har ryggproblem. <skratt> <skratt> kan liksom inte ta sig in på det. Vad, vad är det liksom för designsätt liksom? Vad, det är bara så dåligt gjort tycker jag. Ja, det är ju alltså, det är ju verkligen... <skratt> <skratt> Var det bara e-mål? Jag hörde ett byte i mitten, vad du Det mål och A-mål faktiskt. Vi får släppa det. Vi, om vi, med din tillåtelse släpper vi det här som en sido-podcast tillfället. <laughs> ja, visst. fint. Även det är ju fruktansvärt alltså, trist om du, din känsla så genomgående är så sorglig som musiken beskriver det men det är ju så, precis som vi säger- det finns så mycket att förbättra som vi verkligen- och möjligheten och som vi hörde där förut. Det finns ju redan på till exempel då Dreamhack- mycket saker för som liksom ta vara på allting- och gör det, gör det bättre och gör det redan. Så, um, jag vet inte, jag tycker att du, din, din åsikt- du säger ju det är väldigt bra själv- att du är besviken och det går borde kunna gå att göras bättre. Jo, alltså, det är som sagt, det är, det, är liksom, det är några få problem. Jag tycker att liksom, besöket här på GameX- har ändå, trots dessa problem det har ändå varit kul, för det har liksom ändå funnits saker som de kan erbjuda, men som sagt, jämför du med de förra åren, om man nu kommer ihåg förra året jag bara, ja. så så så, så fann, hade det förra året som sagt, det hade mer att erbjuda, det var öppet det var tillgängligt och sen så, ja jag vet inte riktigt vad jag ska säga det, jag hoppas bara... Du har sagt det som behövs säga. Yes, yes, yes. Christian Hedlund han är brun mycket mer än Josef Ruh Jonas Berglöf han är jättevit liknar mest en liten fågelskit och Tove Bengtson hon är vitare ändå än bägge två i gamla reg. Joe Gamer Peter Kjellin han är på lack. Bockar snällt och säger tack Varje gång som hanet ett svart jag får Betalar ingen typ av skatt i år Det här är gänget Som du saknat mest av allt Men ganska allt Är att vi nu It is a Good. Ska vi kolla, ta lite av det vi, vi har sett både på golvet och som vi har haft privilegiet att få gå och se eh, och intervjua pressfolk och så också. Jag tänker, Jonas, ska du och jag börja med SimCity? Ja, alltså, som egentligen inte, vi har inte sett någonting som någon annan inte har sett där. Som Det var exakt samma del som vi spelade som ju också finns ute på golvet om någon har spelat det. Vilket är så roligt när man så sätter sig med producenterna och de bara, Ni får inte fotografera skärmen, det är väldigt viktigt. Och så bara går vi på golvet. Bara, Puff. Jag, det, det är liksom alla det går upp till golvet efter det här och fotar skärmarna på sig ja. och sitter lägger ut på <laughs> <och så> bara... <laughs> <laughs> eh, men vi fick sitta ner och prata med, med eh, Folk från eh, Maxis IA Maxis som de heter nu Och eh, spela spelet och bara få lite mer info Så egentligen har vi väl Men, men de som inte har kunnat vara på GameX Och eh, testat och så lyssna på podden i efterhand Och som inte haft chans att testa SimCity Det är SimCity, vad ja. ska man säga det, det finns inte så mycket att göra med konceptet SimCity Du bygger din stad Och eh, försöker hålla dina eh, Kära små simmare <skratt> <skratt> vänta nu små, Dina små simmare ja. ja, ja. Ja. Vad du drar för paralleller där Det får stå för dig ja, men, ja. <skratt> <skratt> Och Ska jag försöka hålla dem lyckliga ja, ja. Vilket kan vara nog så svårt Du Va har väft in dig vä i ett Vänta tång. nu <skratt> vänta. Ja. <skratt> Jaha men vad ska man säga ja, det är, Absolut, det är, det är väl ett SimCity som på något sätt de har försökt ta in i Alltså de är ju precis som Om vi tittar på remaken utav, utav XCOM Som kanske några har spelat här så, så har man ju försökt på något sätt Ta essensen och, och var göra det lite mot Ja lite, det var väl det Eller ja. var det en retcon? Det var väl reboot Det var det väl yeah. egentligen det han sa att så här, vi, alltså, De har inte ändrat så mycket Det de verkar ha lagt krutet på är hela den här multiplayer-delen Att om du uh, har en hel del vänner som också spelar SimCity Så kan era städer ha en hel del är bra utbyten om du inte känner för att bygga några industriområden där dina små, små invånare kan arbeta så behöver inte du det om din kompis har massa industriområden för då åker de helt enkelt i hans stad och jobbar där så får han ta hand om all miljöförstöring som, som, som ju kommer med att man bygger jättestora industrier och det är en rolig grej och då kan man nu precis som jag inte ha några vänner som, som spelar spelet, <går> eller om man inte har vänner som äger en funktionsduglig PC så går det att bygga en massa egna städer själv och så kommer de ha utbyte med varandra så att man kan ha lite olika inriktningar på dem. Jag kollade också upp om det blir så att jag skaffar spelet på Mac till exempel så kommer mina... Eh, då kan lite vi spela spelet då kan kan vi, trots, att vi trots att du har PC-version, så de jobbar väl tillsammans över Origin vilket jag tyckte var ja, bra. Det är 2012, vad kul att vi har kommit hit ja. Spelet såg lite opolerat ut men det var ju så pre-alpha-kod Det är väl den man får se Så nu är jag säkert själva ni som har uh, kollat på det Så att man kan väl inte säga så mycket om hur det kommer att se ut gratis Var svårt att bygga, jag vet inte Det ser ut som att stadsplaneraren i min stad har varit packad När han, uh, när han byggde vägarna ja, Herregud, det gick inte att få rakt alltså. Jag som är väldigt så här, smått uh, är Nazistisk i min så här, det, ska, det ska gärna se ut som New York när jag bygger en stad Det ska vara så här, rutnät, tydligt Nej, jag vet inte. När alla gator blir Broadway så här. vad fan, det här vill jag ju inte. Och så fick man ta fram stora bulldozerna och så trycker man fel och så river man sitt kolkraftverk och så blir, det, så blir man avsatt. <laughs> <laughs> eh, det kommer självklart också finnas kvar de här gamla skön. När man väl att tröttnat på sin stad så kan man liksom skicka Godzilla under asses, bara för att det är roligt. Det är och mycket andra överraskningar också lovar han, allt från utomjordingar till Det mot slutar väl till och med, med att det kommer en en meteoritstorm och bara utplånar en stad. Du försökte ju spela vidare efter det, men det var någonting som det vi kunde inte så Det så bra. Allting gick Allt back. var borta. Ja, och jag som, min relation till SimCity är väl, jag kommer inte faktiskt inte ens ihåg vilken version det var, men jag kommer ihåg att jag hade det på PC många härans år sedan. Eh, 2000, igång det, säkert. Ja, så här, ja, runt den tiden. Och, eh, eller runt det spelet menar jag naturligtvis. Och jag eh, satt igång och det blev så här, när det började dra rör och allting så blev det liksom för mycket för mig. Jag sa, jag sa, jag för, det blev alldeles för avancerat för mig. Men här verkar det mycket, mycket enklare. Du placerar ut ditt reningsverk och sen ser du vad skiten åker i princip. Du, du såg alltså rent fysiskt att reningsverket pumpade bajs genom din stad. Ja. Bara en sån sak. Du blev ju överlycklig. Ja. Stora klutta var du. Ja. Jag visste att vi skulle hamna ja. på bajs. Det var det en, det det, det, det en SimCities fel. Mm. Uh, ja. äh, det, var, det var väldigt lätt som du säger. Och, och, och jag kände bara... Alltså, jag tror att det är så det, det är min typ av spelpersonlighet. Det ska, när jag sätter med mig ett spel så, så känner jag ganska omgående om det är någonting som klickar med mig. Och jag vet inte om det tog mer än... Ja, vad säger, vi säger fem minuter innan det bara... Snäpp, du har ju det. en ganska stor... Alltså, du har en kreativ åda på det sättet. Ja. Som tycker det är kul att sitta och måla bilar i Forza i fyra timmar. Ja. Då borde det här passa dig kan man ju tycka. Ja, men, men, men det var skönt att hoppa in i det och liksom inte ha nåt... Jag hade inga liksom rosa retro -glasögon, utan bara... Jag går in och så ser vi var, var vi hamnar någonstans. Och det gick jättefort innan det kändes som att... Det här, det här kan bli väldigt, väldigt bra. De är på väg att och träffa helt rätt. Uh, så att det var väldigt lovande att se SimCity. Har ni provat det på golvet eller...? Jag stod i kö och sen pallade jag inte. Ja. Det är, är GameX 2012. Jag stod i kösen och orkade jämt det. Är jag tyckte båset plötsligt. var snyggt. Uppbyggt. Som de hade där. Där de hade spelet. Vad Vadå? Du menar med de här så här... Ja, det var bord som såg ut som så SimCity-hus. Det var ballt. Det heter jag. Jag är lätt imponerad. Men visst! Om du gillar. Det kommer i mars. Ja. Min födelsedag? Ja. Fick ja. jag det sagt, sagt. också. Mm. Ja. 7 mars. Men alltså jag tror att så här City, det går inte att inte gilla SimCity Men Man är en ganska tråkig person om man inte tycker att det är kul. Va? Är vad baserar du det, det på? Ja, men det, är här, det är väldigt enkelt vem gillar inte att få bestämma. Vad sa Adolfs här? Ja, ja men jag tror alla så alltså vi människor alla människor vill ju ha, så här, liksom bara få ut öva sin makt. Det tror jag finns så latent hos alla och det får man ju verkligen chansen att, att göra här. Så tror jag. Det, det i alla fall. Sås, jag utgår från att alla funkar som jag Vilken tur att det inte funkar så. Hörru, eh, vill du säga något mer om SimCity? Eller ska vi? Eh, nej, det, det finns inte så mycket att tillägga Har man spelat det tidigare SimCity-spel så kommer man så självklart känna igen sig Det, det, det tror jag utan tvekan eh, Inga konstigheter där eh, Sen kan jag nämna att vi har provat Dead Space 3 Men då blir jag så där tråkig att säga att vi får inte prata om det Så det blir väl typ nästa podcast, episod 2 Som vi pratar om Dead Space 3 som har du gjort balla där, det kan vi säga ja. mm. Som en liten tis uh, Army of Two, The Deadly Cartel däremot mm. Har vi spelat Army of Two var ju det, blev, det var ju Brofistens, och uh, ja det var det enda som var <laughs> egentligen det så här jätteimponerande med spelet. Att det var co-op liksom genom hela kampanjen när det kom Army of Two 1. Ja, de skrev ju väldigt uh. mycket om det. Det var väl egentligen så här det första riktiga co-op-spelet som bara fokuserade på co-op. Jag vet inte om det stämmer att det var så, men det kan säkert stämma. Problemet var ju bara att om man igen inte hade någon kompis att spela med så var ju spelet helt jävla trasigt för den där hela AI... Uh... Spelarna man fick dras runt med var ju precis helt jävla dum i huvudet. Det var ju så här jag skjuter honom själv snart för att jag orkar inte med honom. Eh, och det förstörde ju exakt hela upplösningen, nu, eller hela, eh, hela spelupplevelsen. Nu lovade han ju dock dyrt och heligt att eh, A1 skulle fan vara bra den här gången. Ja. Så att vi får cool se Jag två... är skeptisk men... Och de som spel... Jag spelade inte tvåan det jag hörde från... Du spelade tvåan Ja det var ännu sämre än ettan ja, mm. <laughs> Och tre nu. nu, är det ju Visceral Games igen eller Som tar över spelet den här gången då. Det är samma jäcken som gör Dead Space-serien Och de har, väl, de har väl känt att Det sista vi kan göra för att få det här intressant Det är liksom mata ultravåldet in i det och plocka bort allt vad liksom normal fysik heter Ja det är också, fast nu var det, den bilden vi spelar Var ju lite trasig eh, ja. Först och främst, och sen har de tagit bort någon här personlighet var, Jag kommer inte ihåg exakt vad huvud, Någon som kommer rova huvudpersonerna i jag har heter Rios och, och... Salem, Salem, Salem ja. tack. Uh... North spelade den av uh, uh, Tydligen var de alldeles för personliga Så nu har de inga, nu, nu har de inte ens namn Nej de heter Alpha and Bravo Det är så här. <laughs> åh Ja, ni går den vägen. Och mm. grejen är den att Eller så var det för svårt för för liksom folk att spela. Det var jobbet att de heter saker. Ja, precis. Det, det, det till de att de ska börja känna och... något för de här jättegeneriska ja, karaktärerna. Det går ju inte. Bananer i pyjamas som <laughs> ja. är vapen. Nej, men det är så att... Och är ju det som står ut. Det är liksom co-op-kampanj och det är... Ja, det utspelar sig i Mexiko och de här drogkartellerna som finns där ja, nere. Han var då. väldigt noga med att påpeka att det faktiskt var en riktig konflikt. Ungefär som att det var det största problemet i de två tidigare spelen. Ja. Att det var påhittade konflikten. Ja. Så han var väldigt stolt Jag var verkligen över det. Han det hade svårt för. Och nu är det då... Det är liksom Du kommer känna igen det från de tidigare spelen. Och det är lite sån här breach-mekanik då. När du ska in genom en dörr och den ska... Går i slow motion och så ska du rensa alla som är i rummet i slow motion. Och då är det extra köttigt. Eh, det är liksom hagelbösseskott. I... Hur många kommer du ihåg Soldier of Fortune? Jättegammalt. Ja, det... De äldre. Tänk att det är ungefär som det, fast... Det är med 2000-talsgrafik alltså 2000 Det är ju Frostbite 2-motorn så Det är, det är läm så. lämmar som flyger Och väggar som flyger och, ja, Stora grejen var att de har tagit bort Det här med så här, suppression var väl grejen I de två tidigare spelen Att en skulle ha aggro medan den andra flankade Det är borttaget nu Nu ska man istället flanka fortfarande För att samla på sig overkill co-op ja. som sen laddar upp en overkill mätare som man sen startar och då får då man, du då blir det ja men du kanske ni kanske har sett det i Hollywood blockbusters det blir lite slow motion eller det blir lite så här vi bara bullet time från Max Payne kanske Ja, ja det var inte det var inte riktigt det var Nej. någon variant där ja, var skalad är... bullet time ja. där man inte behövde ladda om man kunde starta bara, bara gå bananas under några sekunder eh. det känns ju fräscht jag vet, jag vet inte riktigt. Jag, men, jag... Men, som du sa, fysiken i den versionen vi spelade var lite off. För att man kunde komma med då en hagelböss och du vet, det flyger armar och tarmar och huvuden och allt möjligt. Och så skjuter en kille på mitten. Och benen landar, men hans överkropp och torso liksom flyger uppåt. Så att det var lite, lite mer så! Puff, I can see my house from up here. Det var extremt konstigt att titta på. Så vi satt och garvade mest och den var inte så stabil heller hela Bilden Så det kraschar många gånger Mellan, ja. jag, jag, jag tror ungefär att Jag, jag, jag tror att det kommer att bli ett spel där man När man har spelat det i ungefär en halvtimme Så har man nog ungefär, jag tog nog i där en kvart kanske mm. Så har man nog ungefär sett det mesta Som det här spelet nog tyvärr har att erbjuda Sen kan jag säkert Kan jag säkert se mig själv sitta med så här, Någon kall öl i handen med någon kompis Och bara liksom Hjärndötts slakta liksom, generiska fiender. Han, han bara, och, tycker att det är ganska roligt. Så att, jag menar, det, det finns ju kanske ett litet guilty pleasure här- eh, med det här totala övervåldet. Eh, det får man erkänna. Han var ju väldigt tydlig med det också. Han var, vi gör inget svårt spel och så här, utan har du en timme när du kommer hem från jobbet- sätter ner och spela? går ur, så här, det sparar överallt. Man bara, okay, det, det är liksom, det är inte en ny historia som ska Nej, det kommer inte ge dig någon liksom, bestående spelupplevelse- tror jag. De, de jag har gjort ett spel precis- var det, vad de ville göra, tror jag. Det är mm. bara att du ska skjuta så mycket bra går, eh, egentligen. Ehm, ska vi hoppa in på Hitman? För det har vi tre, Tove, Jonas och jag. Mm. Vi har spelat det. Hitman Absolution. För alla som inte orkade köja så tog vi en för laget där. <laughs> ehm. Ehm, som har varit... Alltså, jag älskar ju smygspel. Splinter Cell-serien ligger med varmt om hjärtat. Ehm, så att, jag har varit ganska pepp på Hitman, men inte haft... Inte, Sett så mycket från det. Det var verkligen min första riktiga äkta kontakt med spelet här på mässan. Och jag, jag tycker att det, det är positivt. Det ser jättelovande ut. Mm, jag tycker också det ser lovande ut. Det var ju väldigt mycket att man kunde använda eh, saker i omgivningen för, för att, för att lönnmörda folk. Alltså, du dödar ju någon med någon bok. Ja, ja. Jag tycker generellt att alla spel där man kan döda en finare med en bok. Killed by the bra. Från och med nu. Ja. Det är så här, och då läser man ett kapitel. Nej, nej. Utråkade ja. till döds. Liksom. Precis så. Uh. Det är Utvandrarna. Det är första kapitlet. På småländska Ja, precis. Får höra lite. Jag kommer inte... Min småländska är dålig. Kristina. Men Christi tänk... Ja, jag bara, inte. Lund, ah, nej, vet du vad jag tänker på? Jag tänker på... Eh, vad heter det? Från eh, Percy Thorar. Om vi inte gör någonting nu så kommer en hel generation ironika råda ut. Den kommer jag tänka på. Nå det är bara så gammal. Jag känner jag mig gammal. Alla bara, jättekul. Känner, Vad är tårar? <laughs> ja, känner persetor? ni att urspårningarna är intakta i den här nya podcasten också? <laughs> eh, ehm, det nej, men Döda med bok. Du tog också. Var det du som tog en filekniv? Uh, jag hade varit. Jag uh. fick fram att det var en brevkniv. Varför man, man skulle man vänta en melon med en äh, brevkniv för det? Den, melon. Den. Den, den låg ju bland en massa meloner ja, Jag såg inte Jag såg kniven och tänkte att ja. Den ska jag nita någon med alltså, Kastar jag i bakhuvudet på någon ja. det, det var nog den, den ja, snuskaste döden <laughs> <laughs> man Nej, men Det kändes som att de, har, de, har, de, har, de försöker gå ett håll Vi får se var det hamnar till slut då, Men de försöker å, å, gå åt ett håll där du ska kunna egentligen ta dig igenom en bana utan att använda eh, dina egna vapen, de här klassiska pistolerna, dubbla pistolerna, eller singelpistol med ljuddämpare. Det utan använda Planotråden som är en klassisk. Ja. Och strypa dina eh, fiender. Eh, du ska kunna ta i princip det som, som finns till hands och utföra din hemliga agentuppgift. Sen är det är jäkligt roligt. Det här är det mot du spelade, eller den bilden som finns här, är eh, ju att han ska smyga sig in vid ett tillfälle i ett eh uh, växthus ett stort växthus med massa som eh uh, jobbar där inne och deras klädstil är liksom så t-shirt svettig solky t-shirt och cowboyhatt. Så alla ser ut som någon så ja jag vet inte så här Brokeback back. Broke back. I'm just like gardeners. Ja och så är de quit you. <laughs> <laughs> exakt så. Ja, exakt så <laughs> Och det är lite för tajta t-shirt, det känns verkligen... Och, och, och då ska då Agent 47, då, huvudkaraktären, smälta in i den här miljön. Och då hittar han de här trädgårdsmästarkläderna på en bänk. Och ta på sig liksom, den här skalliga vita man, Jonas Berglöf, i, i, i, i mörd, lönmördarkläder. Så Nej, på sig så jag, han har lite mindre muskler än jag har. Ja, det just det. Här. Eh, eh, tar på sig den här cowboyhatten då. Och så på alla Assassin's Creed, då, eller det de kallar hans liksom, tränade mördarkläder eh uh, blicksen sätter väl i eller var det ja i ja, ja. Ja, typ. Det, det, ja. ja, Detektiv mode. Ja. Ja. Precis. Ja, så, så kan man då vet. hålla in en knapp som gör att han liksom vinklar ner hatten lite grann och håller sig lite gömd så att man kan infiltrera smidigt och sådär. Så ja, det känns som, det lilla vi han spelar den kvarten så känns som att de är på det väg åt rätt håll. Det kan bli väldigt spännande att få se vad de gör med det här Fortfarande receptet. dock lite så här trasigt som alla sådana här smygspel tenderar att vara. Tänker när, du på ragdollen? Ja, ja ragdollen är framförallt så här en AI som är så här. Mm. de förstår inte sitt eget bästa. Ba. Jag hittar ett lik här men jag slår inte larm. Nej. Utan jag går runt och letar långsamt. Och, långsamt och jag tittar inte runt omkring mig För att bara så här stapla alla de här stackars helt korkade Det är så klart att ingen alla så här Storsuppiskurk lyckas ta över något i de spel Där de bara hyr in så korkade hantlangare Ja <laughs> ah, det ligger tre killar i en hög här döda Jag går fram och kollar ja. Det är ju inte som vi spelar till i alla fall Där alla hantlangare bara I know where you are Fisher stopp hiding! Right. Du kanske får ta lite lugnt, var lite tyst och smygde på honom. Det är ju henchman bok, henchman- liksom lagboken där ja. det även framförallt står att anfall en i taget. En Nej vänta, nu är det han, då får du stå och vänta. vänta. <laughs> nu, varsågod. Ja. Och sen, sen så ragdollen när man släpar en kropp. Jag älskar, alltså det jag, tog de ju bort liksom i Splinter Cell spelen men det fanns där tidigare att man kunde gömma kroppar och sådär, bära omkring på dem och, och, och det har väl varit en klassiker från Metal Gear Solid serien också att flytta på saker och ting men här var det verkligen så att drag och då tar du en hand och så ligger den här killen och sprattlar det var så bara roligt att dra runt honom så ja, det var som du, du, du... drar upp en så här klump yellow han följde liksom exakt så här ja. och sen, så så låg, sen så låg, så såg han väldigt så smag ut på ansiktet Sen låg och log och liksom han <laughs> så här, som att han njöt ut av och så här <skratt> Och dra åt vänster Det är så, så att, äh, Men som sagt Det dit är på väg Ser väldigt intressant ut Det var mm. PS3 vi körde på också Det var inte så snyggt som vi trodde att det skulle vara Nej när det är det första jag tänkte att jag har sett alla demon eller alla trailers som har släppt från spelet just ingame-grejer att säga: oh det här ser helt bra ut Inte innan du säger det, man ska spela på PC Nej det här behöver man absolut inte spela på PC Det tycker jag inte, men nej det var inte så polerat som jag trodde det skulle vara, och det känns ju som att här borde vara någon form av färdigt spel, för det släpps ju typ nu Jag är slutat under den här månaden i alla Tove, vill du hoppa emellan med något? Ja, jag har lite Wii U, inte så mycket för jag orkade som sagt inte köa Hela dagen igår uh, så, Jag fick testa där det var, där det var uh, ledigt Så jag testade Nina Gayden 3 Razors Edge Som den heter, den här versionen Aha, okay. Det är jävligt ja. bra ACDC-platta för övrigt Razors Edge, ja mm, Där ligger Thunderstruck okay. mm. Mm. Going on. Mm. Mm. Ja. <laughs> Denna musikkuriosa Sponsorsan Peter Chilin <laughs> Vilket Peter Ah, det var väl inte jättemycket specifika Wii U saker där förutom att eh, killen som demande för mig sa att ja ah, men om du skakar på kontrollen då guppar hennes bröst åt de hållen <håll> så då provade jag det och jag bara ah classy, han var hö. <håll> <hör> <hör> <hör> ha, vad bra att du bara lagt tid på det här till något viktigt <hör> uh, men sen, ja, absolut, absolut <hör> rätt person att säga det till sig, ah. tar på brösten Mm. <laughs> och jag bara, yeah. Oh yeah! <laughs> testade du något annat? För jag... Det gjorde jag för jag tänkte att uh. det här kan ju fan inte vara. All... <laughs> det <här> kan jag... <laughs> jo det var allt. Ja, vad, vad testade du då? Jag testade, jag testade Rayman Legends okay. faktiskt. Eh, det var ju, det är långt mycket bättre. Så jag inte någonting. men det här verkar ju bli skitbra faktiskt. Eh, då var vi tre som spelade. Det var två som hade en, hade en Wii, alltså Wii-kontroller som man har lagt. Äh, vertikalt. Äh, än den här nya kontrollen som, som kommer med. Wii U, Wii U. padden ja. Ja, Den som ser ut som en Xbox kontroll. den som är standard handkontrollen okay, som det. ser ut som, ja. Ja. Den ser exakt ut som 360-kontrollen ja, alltså. äh, och, äh, och så jag stod då med med Wii U och de hade de sprang runt med liksom två karaktärer då, äh, som hoppar vidare i plattformsspel. Liksom. medan jag fick styra via via touch och liksom, eh, lösa problem på vägen eh, hjälpa dem att ta sig vidare eh, det funkade jättebra och så i vissa partier så fick jag också använda själva alltså, kontrollen genom att eh, alltså snurra på den eh, för att de skulle kunna ta sig vidare fixa en bro att, ja, så att de kunde hoppa över liksom. det Kän... funkar jättebra tycker jag Kändes det som att, för då hade vi, ni hade i princip en varsin alla hade olika kontroller, så att säga. Ja, de hade väl samma typ av kontroll. De såg annorlunda olika... ut bara? Ja, ja okay. precis. Funktionerna, de är samma. funktionerna är samma. Ja, ah, okej, okay, okay. Så att det inte blir så, här, så att det, typ, den som har den här stora plattan, det, det är det roliga. Och resten är som att sitta i det mitten, mittensätet, i baksätet och bara Ah, oh, The bitch seat. <laughs> <laughs> nu är det min tur att ha plattan. Jag vill ha riktigt alltså, bättre. Så länge det är roligt med alla de olika ja, alltså, det, jag tror att det är roligare att ha, touch, ja, pre, precis. Man kan du, skaka, kan, du kan skaka, skaka lite sådär. Yeah, yeah. Mm. Ja, men det, det var ju fler <laughs> Jag vet inte vad <laughs> det var för. Det var lite som Bra i ljud. det här Blades of Time när de bara gick så här, liksom. Ja, man kunde. You What? Can, you can put somebody's eye out with that thing. Lite åt det. Yeah. Ja, okay. ja men det, det, det ser väldigt, väldigt roligt ut. Jag, jag känner nästan att jag vill ha en maskin bara för. Bara för det här spelet. Och det, det känns som att Rayman överhuvudtaget håller på att äta upp Super Mario lite. Att det, för det har, det förbättras, den scenen förbättras. Och gör någonting annorlunda. Nej, här känner jag att det var verkligen relevant med den mekaniken som, som Wii U kunne, eh, ja, som, som, ja, Som används av Wii U. Liksom. Ja, men De har inte gjort så mycket med, med Wii U-padden just i, i New Super Mario Bros- ju heter så nu. NSMBU, ja. Har jag nilat annat nu. Jag har haft fruktansvärda problem med ordningen på det där. Jag vet inte vad det är. Nej, där har vi, alltså där, vi spelade vi spelar ju det och det enda man egentligen gör med Pärden då är att man kan sätta ut små extra block för då de fyra spelarna som spelar att använda eh, på banan. Men man kan ju lika gärna också bara så sabba för folk Men det, det gjorde ju jag <går> Mitt i topp så drar man upp en litet block och så, så här, Jag tog och. ju reda direkt på vilken så här, Jonas, vilken är du? Ja, din gula toad <går> <går> Försök att ta <går> dig fram, fram det <går> <går> Så att, men, men Det första som jag reagerar på Det är just det här Och jag vet inte om, om alla känner den Om jag har provat Mario på golvet Det är just det här Mario i HD säger varför är din mustasch så krispig? Det, det är väldigt konstigt såhär, att se. Jag fan är det sådär ser du ser <laughs> ut? Wow! Nej det är väldigt udda att se, eh, se Nintendo-spel i HD. Den första reaktionen var verkligen en chock. Ja, det har väl aldrig hänt förut? Nej, nej. <laughs> Men på det stora, vad ska man säga om liksom New Super Mario Bros. U? Det är, det, är det är väl som Super Mario Bros. Wii? Fast Och Super Mario Bros. Brothers... New Super Mario Brothers. Ja. Och, och New Super Mario Brothers 2. Är nya banor, fyra personer som spelar samtidigt. Det, ja. det, det är urartar är väl alltid till att här, man börjar skithaggad och bara nu ska vi komma riktigt långt och det slutar med att man egentligen bara springer runt och försöker putta ner varandra i stup. Ja. <laughs> och försöker göra allt för att inte träffa dem när de kommer tillbaka i sina bubblor. Ja. det är... Ja. Nej men ska man skaffa det och veta att man ska spela med kompisar Då kan man en sån här rage box med vad bra att ha liksom, Låta folk gå in där och slå på saker istället för på varandra ja, Det är också ett, ett fruktansvärt roligt spel om man, är, är man, nu, nu man kan spela fem stycken Även om den där stackars femte personen då som får sitta med Wii U kontrollen Egentligen inte gör så jättemycket mm. ja. Men vad gör man då? Ja, du man sätter upp de här Wii blocken det bara de sätter ja, de här det är bara, de här bara blocken Du sitter och trycker liksom på mm. skärmen på jag förstod inte första gången vi körde var ingen som instruerade att de där blocken kom från den femte spelaren då, som inte hade Hedlund lite äldre nu så han vågar inte trycka själv på saker och ting. Nej, det gå sönder. Så att jag satt där spelar så helt plötsligt liksom, kommer block från ingenstans. Jag var vad är det här för jävla skitspel? Vad är det? Sluta! Jag, jag försöker hoppa Så jävla random här. allting! Ja. Gubben Hedlund kom fram. Nej! Det var bättre på min ja. Ja. Ska vi summera det med att vi tror att det kommer att vara många spel som inte utnyttjar tekniken i alla fall till de något speciellt spelet. mer avancerat än att skaka tuttar. Nej, och jag, andra jag, kanske lyckas göra någonting vettigt av det lite grann. Jag jag Det är det det hänger på jag, igen. Jag, jag provade Darksiders ja. först för att den var ledig och för att jag mest Men där jag igen. tittade på det det verkar ju som att det bara var att du Nej, får... det är Darksiders Siders så har du menyn på skärmen Pausmenyn, alltså, men du alltså, slipper trycka på paus. Ja. eller på start för då Ja. Det är värt en ny maskin. Ja. Lätt. Däremot, så så att den, däremot så tycker jag att den här plattan jag förväntade mig att den skulle väga typ, som en så gammal här, Lynx eller den här Genesis <laughs> som de hade om. Väldigt på stampa gamla. Men det var ju totlätt. Vi såg i och för sig, jag och ljudteknik Ivan här borta såg ett litet sånt här Wii U-fit eller jag fan vet vad det nu heter. <laughs> Där man då stod på den här fitnessbrädan och spelet gick ut på att du skulle servera Ja, du var i princip en servitör eller servitris på, på en restaurang så du använder den här ju som serveringsbricka så du går på plattan där nere med fötterna. För är som fram lyssnar till... på podcasten så stampar han i marken. Jo, det har jag eller? Jag vet inte. Ja. Du går fram till disken hämtar typ en liten muffin och så ställs den på den här brickan sen ska du balansera den när du går. Peter springer nu framåt. Ja. Så ja, om man är intresserad av att utbilda sig till Nej. serveringspersonal så är det kanon. Det är ändå ett nytt spel för alla de som råkar ha en sån här balansbräda som ligger och bokstöd ja, ja. hemma någonstans. Ja, ja, men alltså hur svårt är det att balansera en muffin? <laughs> ja, jag utgår ifrån att det kanske blir lite svårare ju längre du kommer. Har, du, men du, har, ni, har ni sett de här Mi-figurerna? för fan inte ens armar. Det var allting i problemet. Du kommer fram till brickan och bara, hur ska jag plocka upp den här då? Nytt Ja. Eh, vill du hoppa vidare med något annat, Zoe? Eh, ja, det kan jag väl göra. Jag har testat eh, jättelite på Ninokuni också. Det här, eh, vad heter det? Vad heter undertiteln? Wrath of the Titans. Witch. Nej, jag, jag vill säga Wrath of the, the Witch King. Wrath of the white, ja. the white Witch. Wrath of the White Witch. Alltså Studio Ghibli's och, rätt med mig om jag har fel, Level 5s, eh, Japanska studions eh, spel som de har gjort ihop. Eh, det kommer väl någon gång nästa år. Det har ju kommit till Japan. Kan de släppa det här? Ja, eh, ah, det ju jättegulligt. Och det är liksom så fint som jag trodde att det skulle vara. Fast och ögon. Det Hur? kommer säkert... Ja! Det, det var fluffiga bollar, var det? Ja, ja men det är nära. Tove-specialitet. Eh. <laughs> <laughs> ah, alltså, jag hann bara testa lite. så här att det, det är ett turordningsbaserat eh, strategi, typ. Jag Nej, att den yngre att den drog helt annan slutsatsen när du prågade prata om fluffiga <laughs> bollar. Nej, men det, det, det ser väldigt fint ut. Det är väl ungefär mina intryck. Ja men, men... det kommer en i studio Ghibli Man vet väl ungefär vilken grafisk, jag ser hur ser den kompisuträtt se grafisk. Mm, de men det är en speciell stil. Det kändes ju jämdrikt. Absolut. Direkt, men det kan ju fortfarande bli. Det kan fortfarande vara ett dåligt spel. Ja, ja så spelmekaniker kan ju bli sådär. Ja. Men hur var det då? Ja, av det jag, det jag, lilla jag spelade så, så funkar det ju. Liksom. Jag, man springer upp liksom Det är det typ rollspel? Där, ja, förlåt. Inte strategi Rollspel. Ja. Ja. Så är det. Ja, nu, jag, jag hann verkligen spela fem minuter innan... Nu smök en ljudteknik i om någon som hörde det. <laughs> innan det smooth. måste klart. <laughs> ja, eh... Äh, vill jag, du säga någonting mer? Förlåt. Ja, sen, sen fastnade jag framför... Äh, Book of Spells <laughs> Ja det här är så jävla roligt Vi på den. Det är den här eh, Playstation Camera och Playstation Move titeln Med J.K. Rowling inbladnad Ja med alltså själva det är, en, det är en bok man lägger ja. framför eh, Alltså Playstation move kamera. Och den heter Wonderbook och själva spelet heter Book of Spells Och då Book of Spells är då J.K. Rowlings eh, ja, bok med olika liksom, trollformer från Harry Potter alltså, Det var ju typ Harry Potter fast de fick inte kalla det Harry Potter Det var väl det som hela grejen Fick jag någon känsla av eller de trollformlerna från Harry Potter. Vad är det så det? Är? Okay. Man lägger bara till us på slutet va. Är det inte så. Va? Va? Är det inte det man typ Men hur säger en trollformel i Hello Homora, Lumos, Incendio. Ja men där. Ja men Silencus så blir det Men i alla fall måste jag hem och kolla på Harry Potter. Uppenbart. Nej, dålig kult lår dåligt. Men eh, vi, satt, vi stod där och fick lite liksom, info om hur spelet fungerar och vad var tankarna framöver och så där, lite pr -snack och, och det sitter ett gäng fyraåringar framför oss och spelar. Och det finns en fyraåring som står med oss som ser helt salig ut och får liksom, slänga trollformler från Harry Potter. Och ja, Jonas och jag står där och Jonas eh, avslutar med att säga Nej, nu har jag inte dödat något på fem minuter så jag går härifrån. <laughs> och Tove står så här. så <skratt> här. Så du satt där i en kudde och, och mm. så, svingade. Men det, det, alltså, som introduktions... Nu tar jag det från vad det kanske är först och främst. Eh, som introduktion till spel för de yngre alltså, ser ut att ja, kunna bli precis. mycket, mycket, mycket bra. Eh, jag är fortfarande lite så här... Är lite förvånad över att iToy-kameran och det här faktiskt funkar så fint som det ser ut att göra när man mm. ser i den här ja, ganska då... Kontrollerade miljön som det ändå är men, men det ser ut att kunna bli bra Någonting som till och med liksom en en, en en ung person kan sitta med Mormor och morfar eller någonting Och de förstår vad det är För att det, det är väldigt klart och tydligt Ja och visst, alltså, det var ju väldigt många äh, lärande moment av den här härliga kombinationen av underhållning Och undervisning som gifte sig väldigt mm. fint Fem år. är det, det de som de varit ledordet? Eller? Mm. Ja okay. På crack n någon, <laughs> Nej jag vet <visst. laughs> Nej, men jag gillade också hur, hur själva boken blev framför kameran. Den, det, det blev ju en slags dockteater i genomskärning typ i 3D som man, som man, man lyfte upp den liksom och vinklade den för att se olika saker. Ja, och sen använde man ju såklart liksom Move-kontrollen som, som trollstav och lära sig saker. och så ja, Jag blev ja, väldigt positivt överraskad. Jag kände, inte, jag kände knappt till där. Så att det var, ja, jag älskar Harry Potter så det spelade väl in men det är ju från Ingrid målgrupp så jag får inte spela det. Var det går inte. Du får med bra, precis twisted. <rated swag> vad du vill, Ja. Det var så tydligt bara att så här, man fick titta på golvet just och spela. Och då hade lite svårt att komma upp. Det var så benen. Jag är lite nyfiken på rockpojkarna och när ni har spelat musikspel här. Ja, vi testade ju Rocksmith som Ubisofts, Vad? Är det väl? Det är väl? Ja, det med är. Det nya gitarrsträngsslingar spel. Jag såg någon gitar här på riktigt. Ja, alltså jag såg någon trailer för det här för, för ett par månader, säkert ett halvår sedan eller om den så kanske rent av mer och var så här, ja va, ska vi ha ett till liksom? Vi har rockband med gitarrister och behövs det ett till liksom. Men det här är ju verkligen alltså du tar för det fanns ju det kom ju eh, någon eh, så här, gitarr till rockband där istället för de gamla grejerna på gitarra och rockband bara fanns typ fem knappar var knappar över hela äkla halsen som representerade varje band på en nu slängde jag iväg med gitarren här men ja, varje knapp var en egen not så att säga men här pluggar du verkligen in ett eget instrument ett riktigt instrument och spela på det som man spelar på det annars är ju principen densamma det är Istället för att greppbrädan går rakt fram som en väg som du ser framför dig som du gör i de här tidigare spelen- så ser du den liggandes, liksom. ja, bara en spegling av gitarrens hals som du håller. Och så visar den vad du ska trycka och slå an på för sträng och på vilket band. Men det coola med det var tycker jag att när du spelar en låt så börjar den ju på en väldigt lätt svårighetsgrad- och sen allt eftersom du spelar låten- ju bättre det går för dig så höjer den svårighetsgraden. Så den är liksom dynamisk. Så ju bättre det går för dig- desto mer likt originalet blir det så att säga. Och om du dabbar dig så ja, men då, då lättar den upp svårighetsgraden. Så det är som en kombination av liksom musikspelunderhållning- och, och sen lite att du kan lära dig? Jag tror att det här är ju närmast du kan komma med- att kombinera mm. de två sakerna så att säga. Det är inte någon leksaksplastgitarr. Du pluggar ju verkligen in en riktig. Och vi satt ju och spelade den låt där- som jag kan för övrigt från Spelade tidigare. du? Ja, ja, jag, spelade, jag, spelade, eller spelade, jag höll i en bas. Gud, jag tror, eh, triangel brukar väl vara Ja, jag höll i basen och jag, ja. sk jag skulle spela. Men jag satt ju i kanske inte så många. <laughs> Vi får se om det kommer kasor. finns kanske på Youtube den där <coughs> Nej, men jag, jag, jag, jag tror det. Är sån här, jag som, som sagt är ungefär lika musikalisk som... Jag tror att min diskbänk hemma faktiskt. Då, den har lite resonans. Den du spelade här. väl blockflöjt? Ja. Det var ett länge sedan. <laughs> eller det är igen spelat och spelade. Det är ju, <laughs> <är> ju tolkningsfråga. <laughs> <laughs> jag var där. Ja. men Det är väl det närmaste du kan komma kan jag tänka mig. Att alltså, få äh, spela till ja, någonting. Och men jag, jag tror att så här, vill man lära sig att spela eh, bas gitarr, så ska man kanske inte börja med det här. Man ska nog ha en liten så här, rudimentär aning om ungefär hur det ska gå till. För jag då, som är verkligen är helt nollad. Jag satt ju mest och bara... Vad fan är jag? Och han var så här: nu är, det, nu är det stumt E, och nu ska du upp till B. Jag bara, vad... Klicka hela bokstäver på när. <här>, här. Så att så här: Du, du skulle gärna kanske ha någon ord. Men sen är det säkert jättebra. Du, du, jag, jag skulle lätt, om jag nu skulle vilja lära mig att spela här. Eh, så är det där överlägset det roligaste sättet jag skulle kunna tänka mig att lära mig det på, om jag väl har liksom kommit igång, än att bara sitta hemma med så här: Vispop 4 eller vad man nu sitter med och spelar så här. Alla -denga <skratt> de hela Beatles-dänga för 70: gången Ja, verkligen eh, Så det var då, framförallt med svårighetsgranen som du säger Och just att man även, om man nu kunde låten Så behövde man inte liksom Vänta på den nej, du, be nej. Du, du behövde inte respektera svårighetsgranen som den satt upp Utan du kunde bara köra Och då anpassade spelet igen då efter Vilket jag tycker var ganska coolt Ja, nej men det var, det var ball faktiskt Sen är ju frågan om då Det där måste ju ett spel som måste underhållas Det måste komma nya låtar Och, och det är ju alltid ett sånt problem liksom, För att ganska snabbt så tröttar man ju på, på det som finns i spelet Men nu såg jag inte ungefär hur mycket låtar det var Ja. Och sen så finns det ju liksom såna här mera tutoriallägen. Basse som stod där. Jag har köpt stärkare av honom och allt han är, han är bra mycket bättre på att spela än vad jag är. Eh, han berättade att det finns ju sån här lägen där du kan då lära känna gitarren så att säga, och veta var de olika banden finns och sådär. Då ska du ju skjuta ner ankor som kommer flygande längs med halsen där genom att slå an på rätt ställe. Det låter ju roligt. Det spännande. Ja men det var kul faktiskt och, och som sagt det mest naturtrogna musikspelet så här långt. Alltså på samma sätt som eh, trummorna var ju alltid det som var närmast sanningen i de tidigare rock and roll spelen så att säga så här håller du ju faktiskt det ett riktigt instrument som låter som du ska. Det är bara att man, om man nu köper ska man råka ha en gitarr och skräpa den hemma. Ja, lite, men kan fan, du kan ju chacka. Det har väl alla blivit ja, på sig, eller hur? Du kan ju tjacka en sån där uh, rackare för en femhunkar eller någonting. Vad säger ni om att du vill ta en liten indihörna innan vi knyter ihop den här säcken? Titta på mig. Jag är ju inte också för fan för en Jag Ja, men indie på. Vill Vi har ju testat två spel av samma utvecklare utan att vi riktigt visste om det. Nej, vilket tänker du på nu? Go walkabout tänkte jag Ja, på, precis. Som du, som eh, du men testat. det fanns här redan förra året. Ja, jag testade det förra året. Någon som har provat Walkabout? Jätte... Vad tyckte du om det då? Jag tyckte det var bra. Ja, skitcoolt. Typ ett iPad-spel. Ja. Eh, där du, eh, med hjälp av att snurra iPaden, ska få en liten, så här, någon liten glad familj som ser väldigt så här, vad du vill ut. Mm. Eh, I mål, helt ja. enkelt. Och, vad såg de ut så? så här, vad du vill... Så här, Tove svårt och franskt ja, ja. <laughs> eh, Tänk på eh, Vad hette den där filmen den blev Systrarna som från, från Väldigt ja, Och Du ska alltså då Du ska få dem här Jag har sett den Jättebra, du bör titta på den ja, i alla fall, de, de, Du ska få de här, de här ja, Jag utgick från att de var en familj eh, och, gå, och då Gå i mål från, ja, från start till mål Genom att rotera skärmen eh, Och de får aldrig liksom falla utanför bild Vissa hinder som kommer att är till exempel att det är dörrar som de måste passera och då måste du eh, frida iPaden så att dörren trillar åt rätt håll för att öppna sig. Vilket också då med för att det kan vara åt och ett som du inte vill att dina små gubbar ska gå. För de följer ju såklart efter. Så det är lite mäckande så. Eh, lite så här opolerat var det på sina ställen där man så här, de trillade över kanter lite på lite så här dumma sätt och fastnade i terrängen. Men så här som det var det asenkelt. Ja, alltså det borde ju funka till typ en iPhone det där också bara sitta och snurra på. Eh, Briljant. Jag tycker det var skitkult grafisk stil men det, det här var på Högskolan Gotland som, ja, som ställde ja. ut. Eh, jag frågade lite, och jag tror att det här, det här gänget heter Lucid Dreams. Som och har, det, ja. Ja. Och de, de har det, är, Jag testade deras 3D-spel nu som, som står där ute och som heter Postmortem. Eh, det var så här 3D-pussel. Eh, ganska eh, kanske enkel spelmekanik. Men, men själva stilen var helt briljant. Den var jätte, jättefint. Det är så här, Mumintrollen möter Tim Burton och så lite Kingdom Hearts också. Så jag gillar sånt. Här. Så här, Tove Jansson möter Tim Burton. De säger att och rökt ihop och bara kommit på något. Ja, det, det finns två. Gottiska Mumintrollen. Mumin Mumipappan har blivit Emo. <laughs> ja. Ja, om jag... Nu känner du för lite, Mumin. Ja. <laughs> det är inte roligt längre. Vi har alla haft i fnattarna ja. bara. Det, det är två det är så att det är eh, två, de två karaktärerna man spelar eh, en av dem ser ut som Stewie i Family Guy fast var det för populärt för dig fast vitmålad som en 1700-tals figur och sen så här, en vit krullig peruk på huvudet. röda läppar. så här. sån min eh, och den andra karaktären såg man inte i huvudet för den hade en, en fisk som hade ätit upp huvudet, som satt kvar. Jag hatar när det händer. Ja. Jag tror att själva storyn är att de ska komma ifrån, de är döda egentligen, ska de komma ifrån dödsriket. Happy, och happy. Mekaniken gick ut på att man kan byta platser med varandra om man siktar, om man siktar in sig på varandra. Och då är det ju, ena karaktären kan till exempel hoppa längre och den andra karaktären kan komma in i, i små... Ja, under små dörrar och sånt. Ja, det är, så det är det lite samma ha... mekanik som jag kan vara Lost Vikings. Ja, det var inte jag alltså varje, då hade man ju tre vikingar och alla hade liksom olika förmågor. Någon som kommer ihåg Lost badar. Vikings? Ja. Ja, ja. Ah, det är ah, där. <laughs> det är bara du, Tove. Det är bara du. Ja. <laughs> det var inte svart. Ja, ja men det var så jag tänkte i alla fall. Ja. Så en, var, kunde, en, kunde bara, en kunde döda fiender, en hade en sköld som mm. man kunde... Ah, right. Men så... Det som samarbetsspel så verkade det jätteroligt fast, fast ju lite, kanske lite väl simpelt. Men de hade bara gjort två banor och sen väntar de väl Men vad var det här för plattform? Fler. Förlåt, de sa du det? Det missade jag så fall. Nej, det sa jag inte. Jag tror att det var liksom... Alltså här, konsol och... Konsol. Ja. Det var ju 3D liksom. Okej. Okay. Uh, oh, men... uh. <laughs> ja, jag hörde bara 3D. Förlåt. Uh. Uh. Uh. <laughs> uh, jag hoppas att de får lite funding så att de kan göra klart det. För det, det, jag tycker det här har varit mest lovande av de spelarna jag har testat av dem cool. mm. Jag provade också ett på en, Som några killar på högskolan Gotland hade gjort Som hette Build and Break De som kommer ihåg gamla spelet Rampart Som kom någon gång på 90-talet ja, Det är de lite äldre ja, i publiken tycker... som möjligen kommer Mats ihåg Nylund. Det? Mats Nylund ja. Inventarien <laughs> kommer ihåg det det finns portat tror jag till jag Playstation vet jag att det finns på i alla fall om man vill köpa det det där Så kanske var jag, vad sa jag? Gotland? Ja, ja Helt fel av mig uh, Jag tror att det finns säkert till Xbox också Behöver inte köpa portnade dock till de konsolerna För att de har De är typ trasiga, kontrollen är jättekonstig Det var i alla fall så här Man byggde som en liten slottsmur uh, Spelade två personer Man hade en liten landmassa var Byggde en liten slottsmur Man skulle bygga in på torn Och ju mer torn man byggde in med sin slottsmur Ju mer kanoner fick man sätta ut ut på gick det ut på att skjuta en andra, en motspelans, uh, mur. Och sen så mycket som möjligt så att han inte kunde bygga ihop den under tidsgränsen då som man hade på sig. Och då dog han och så vann man. Det här var samma sak fast de hade infört det då i 3D. Så här byggde man först ett torn på höjden. Eh du hade ett, bara ett, ett, alltså ett, ett, ett inte oändligt antal med bitar på det, utan det fanns en, en, liksom en, en, en begränsad uppsättning. Så att det var en avvägning, dels att bygga stabilt men också bygga högt, för ju högre du byggde ju starkare blir dina kanoner som du sen satt ut på tornet och om du också byggde högst så fick du även börja, vilket såklart är en fördel. och Sen skulle du då helt enkelt skjuta ner din motspelares ton nu var det dock lite såhär trasigt så att fördelen med att bygga högt var egentligen ingen fördel, så det var bättre att bygga bara en så här skitstabil bunker men han sa det att så här, ja, han hade, de hade massa idéer som de ville införa i spelet men så de inte hade något gjort och det, kan, det var såhär skitsimpelt och, och också så här väldigt roligt i sin enkelhet, framförallt för oss om man kommer ihåg gamla, gamla Rampart det finns ett spel till Iphone som heter Sand Wars som kanske är några spelet som är precis som, som gamla Rampart som ni kan kolla in om ni tyckte det är lite intressant det känns som att vi kan knyta ihop säcken för GameX 2012. Ja, absolut. Mm. Nu gör vi det. Ska vi kolla bara en snabb sådär? Är det någon som undrar någonting mer? Vi fick en fråga på Twitter. Och apropå det så har vi ju faktiskt bytt namn på Twitter. Ja, Nordit är vi nu på Twitter. Så ni som följde det gamla, ni, ja, mm. ni får leta efter det istället. Nej, om du har följde oss förut så, så byts det bara rakt ja. över så du behöver inte ändra. Eh, samma sak gäller Facebookgruppen. Den byter namn omgående. Eh, men den här showen kommer att släppas för nedladdning nu på onsdag är tanken. Och sen kommer vi släppa då eh, våra framtida podcast onsdagskvällar. Så från onsdag den 7 oktober så blir det... November. November, tack. Förlåt november så släpper vi ett avsnitt av Nördigt varje vecka. I episod två kommer vi bland annat att prata om Skyfall för vi var på premiären av nya bondfilmen. och så blir det nog lite Halo 4 också det är vad vi vet nu. Vi fokuserade så hårt Vi med reminissa Bond och gamla Bondspel. Det finns ju så många som är så fantastiska och så många som är så dåliga? bara är <laughs> <laughs> ja. Vi fick en skön fråga på Twitter här, jag vet inte om det är någon som vill uttala sig om det där <laughs> Det är Francis som sitter... Jag vet inte om hon är kvar här. hon gick. Hon, hon gick. Ja, får lyssna efter ja. efterhand. Äh, Frances Blacksell. Blacksell som skriver och undrar... Vad har ni för inställning till spoilers nu? Det har varit en... <laughs> alltså <laughs> Bondfilmen ska vi spoila som fan Vi har en tanke Jag tror att det kommer att visas efterhand med, med, uh, Gå ganska bra hand i hand Med vår vision för vad vi vill göra med podcasten Så vi, vi kommer att lite spoila mer än vad vi gjorde förut Nej, liksom. Jag tror inte det jag, för, Men... du, Folk kan inte bli upprörda när man spoilar ett spel som är mer än ett halvår gammalt Då är det en segert fel kan jag tycka <laughs> jag får ta Du har alltid hållit kvar det där Ja, vad fan Köp skiten när det släpps <laughs> Eller det. Jag kan inte ha ansvar Jag kan inte ta ansvar för ditt spelande men du som lyssnar, du håller uppdaterad och kommer med feedback via Facebook och Twitter och mail det lyssnar mail at nordit.nu och så via bloggen och sådär också som är då nördigt.nu eller nordit.nu skicka... Alla info finns där så det är väl bara ja, in och surfa typ, loss typ Jag vill bara ge ett extra tack till Henrik som fick springa i blindor runt och till Ivan som har koll på ljudet och är det så att allting fallerar då är det... Hans mail jag lägger ut i bloggen. En free va? Ja, en, en free va? Ja. Och sen ett jättetackt. En applåd till publiken tycker jag. Ja, ännu mer då. En applåd. Bra. Nej, bra. Tack så mycket för att vi gör Tack det här, det här varje onsdag då. Hänger ni med? Då ja, hörs vi. Tack. Tack. vad då wo wo wo wo wo wo Jonas fan take it away Ja puss